cesta volá. Tak sa vám ozývame s ďalším ohnívkom reťazca rodnej cesty, ktorá je vysielaná zo slobodného vysielača z Banskej Bystrice. A čo to dnes bude, Žarysláv? O čom sa tu budeme dnes hovárať? O čom sa bude hovárať <súrit> <súrit> <súrit> Žarysláv <súrit> a Boris? No, no, <súrit> tak tak. budeme sa hovárať o dianí na zemi, s hľadiska vln živy, alebo s hľadiska a s hľadiska celkového plinutia. Ak by ste náhodou nevedeli, čo teraz tým, že Jarislav konkrétne myslí, tak to budú trošku až také normálne, že politické veci, čo sa ja sa celkom z toho teším, lebo keď si mi tam dal ten zoznam zoznám u ktorým by si sa dnes rád vyjadril, tak tam je napríklad také, že prečo americký prezident viac prekvapuje spojencov ako nepriateľov? Ano, lebo uh, prečo uh, dajme tomu zastala e západná Európa na tom ruskom kameni. A prečo je svojhlavé Maďarsko na tom lepšie ako svoje hlavné Slovensko. Aj o Iráne, ako o javisku troch druhov vojny. Dokonca raj, aj reč bude o Izraeli a Palestíne a podobných pôvodoch, podobných náboženstvách a podobnej nenávisti. Predstavte sa. Takže čo či? o tom hovoria živlí uh, zeme, ktoré sa v dejinách vlnia? Tak. Tak takto, už nám aj tá zvučkovodná doznela Žiariš, ma aj po dlhej dobe. Chvala. Ja sa veľmi teším, že si tu, lebo ja nie, ani kedy, posledne dávno, pradávno my sme sa, ja už a každú jednu stevo, takto začínam týmto konštatovaním a neviem, či smutným, či radosným radosným, že si zase tu po dlhej dobe Negaj, lepšie si vybrať tú raz. Radosnú no, tak, mohli by sme byť aj smutní, že si tu dlho nebol. No, tak vítaj, u nás Chlala, opäť. Chválička, ďakujem. Vítaj, u, u, u nás opäť po dlhej dobe, Jarislav a samozrejme Boris Koroniov vás vítajú z Bansko-Bystrického štúdia, zrovlácie, rodná cesta, ktorá sa stala takým občasníkom, už skôr už Chlala. to nie je nič pravidelné, ale nevadí. Tak ja som bol prekvapený, že či mám byť dnes, dnes smutný, alebo veselý, tak. bo som bol trošku smutný, že nemám vedomeckú tému ako okruh. Ale, no, ale vlastne máme. Vlastne spoločenské dianie z hlediska mm. uh, prúdenia živý je v podstate vedomecká a záležitosť. A v rámci duchovnej vedy to uh, zaraďujem do do spoločenskej duchovedy. No, takže, takže veď zistíme, ja si mám mm -hmm. taký pocit, že trošku už sme o tých živloch nedávno práve hovorili. Asi že, viac kade, lebo mám to rozbehnuté z desiatky rokov, v že, že čo sa nám to vlastne mm -hmm. teraz s tým svetom deje. Takže to určite to bude súvisieť práve s tými duchovnými vedomeckými vecami, o ktorých teraz rozpráš, ale na od kým sa ešte k tej téme dostaneme, tak by povedz, ako sa máš, dlho si tu nebol, tak, <laughs> tak čo nové na medzi máme? Chválička, no ja som bol prekvapený, že vy vlastne nemáte to nové, to, to nové album, Nemáme. Uh, ten nový album no. v podstate chvála slnko tak som to donesol aj do vysielača, lebo im som priniesol ten uh, silnovratový ešte uh, predbežný No máš nové CDčko, to teraz rozprávame, chvála slnko, my ho vôbec dnes si s budeme hrať V podstate mám rozpísanú knihu o živloch práve kde, kde vlastne je základ všeobecne vo vesmíre, potom v ľudskej duši kde rozoberám veci slediska aj, aj spoločenstiev ako, ako pôsobia prírodné živly zem, voda, vzduch, oheň porovnávam tam aj, ináč, to ešte som nevidel nikde porovnané túto sústavu štvorživlovú s indickou trojživlovou kde v ajorvede sú používané tri živly a pita kapa a vata a z hlediska tiež činy, kde sú dva praživlí, podobné aj našim dvom praživlom, ako perne, pernemu a hladnej podstate, ale v zásade je tam 5 živlov, kde chýba vlastne vzduch a je tam navyše drevo a kou. Takže porovnanie týchto systémov ako spôsobov, ktoré sa líšia, ale v rámci svojho Založenia všetky nejakým spôsobom sa dajú používať. Uh -huh. Tak ja som, ja robím tri, 30, koľko? Asi 30 rokov v podstate so 4 živlami. Hej, denne. Tož. Od cvičení až po vlastne filozofiu alebo vedomestvu. To je asi lepšie povedať, lebo filozofia dnes je taká veda, ktorá nie je bežná pre život. Mhm. Uh -huh tak v zásade to vedomstvo je pre život. Po 30 rokov už sa dá kniha napísať. A sa čudujem, že doteraz som to nenapísal. Ja <gül> to ešte nespravil. <gül> <gül> Asi Co? som čakal, kým to niekto uh, trošku tak ako sa čmajzne uh -huh. a no <gül> na keďže to nikto nespravil, tak to napíšem sám. Zač uh, začínaš písať, alebo už si nejak film. Ja som vlastne v druhej polovici knihy. Aha. Takže Ale v je to niečo, s čím pracujem desiatky rokov, teda 30 určite, tak môžem povedať, že to nie je niečo, čo by som ja... Až tak objavoval som rád, keď píšem tej chvíli, keď prídem na nové veci, počas mm. písania. Toto je pre mňa jedno z najväčších vzrušení života. Takže <laughs> tak, tak ľudia, ktorých toto zaujalo táto informácia o knihe, sa by sa mohli dočkať kedy približne? V lete. Teraz v lete rok. Áno. Dobre. Tak CDčko, kniha, tak ty si plodný autor, ty ďalej funguješ. Ja som čakal, že poviesz, ó, veľa roboty na medzi. Pravdu povedať, mám ďalších 12 piesní, akože nahratých. Už dá CDčko. ktoré ne? potrebujem dokončievať, ale vlastne. <laughs> takže vlastne aj to sa dá, ale nedá sa to všetko naraz úplne ešte zahrada, vieš, no plnia no. všetky tie no, veci. A zvieratka sa teraz budú. A je to aj z... no. nejaké zrúb tam som staval, takže ešte rúb, zrúb si staval. No takže potrebujem to nejako upratať v čase všetko. A ešte aj tábory budú letné, či nebudú tento rok? To vieš čo, budú také... Asi nebudem robiť nejaké veľké oficiálne tábory, ale každý rok u mne chodia ľudia, vlastne, ktorí majú niečo záujem na tom pôsobiť. Takže to ešte uvidíme. No, Určitý, že bude letný silnovrat, no. ako býva každý rok. No. Teraz bola vlastne gazdovská obroda. V Zaježovej bol zimný silnovrat Zkrátka tie veci, ktoré robíme pravidelne, tak tie držia. Mm -hmm. A ten priestor musím nejak uh, teraz uh, dokončievať. Aby, ne, nemôžem hovoriť o stredisku, lebo nemám tam až to, toľko miest na ubytovanie pre ľudí. Mm -hmm. Ale neviem ani z čoho to spravím celé, lebo, lebo vlastne, vlastne. <laughs> nemám vyplati, takže <laughs> <laughs> Tože... nie je platiť, Sám som ne? zvedavý, že čo bude. Aha. <laughs> Dobre. Musím Či... povedať ako jeden z... známy človek, o ktorom dnes bude ťať, no neviem, čo urobím zajtra. Ja... Ja tuším, že... Ale kam... tak tuším to, tuším. tuším kam, kam mierí, že si si osvojil jeho ne, ne, ne, No, nejaké... no ale počíš, keď prejdeme už pomaličky k tej téme našej, tak je to také trošku politologické, čo, čo je na teba nesvyklé, ale to, ako som povedal v úvode, vôbec to neznamená, že by som sa z toho netešil práve naopak, lebo vieš, ja... To tak tu sleduje, že ľudí teraz tieto veci veľmi trápia, veľmi ich to zaujíma, tak ja si myslím, že bude veľmi obohacujúci tvoj pohľad práve na tieto všetky udalosti, ktoré sa nás teraz týkajú a, a vieš, mnohí ľudia aj strachom, kadiaľ teraz prepadli no. a obavám a takýmto veciam, takže ja sa naozaj veľmi teším jednak z toho, že si tu a jednak z toho, že práve s takýmito témami prichádzaš, ktoré sú teraz naozaj že vysoko aktuálne. Áno, no, je to tak, že tá, tie istoty, ktoré boli, tak sa strácajú, niektoré sa aj strátili. Mm. V podstate je to také, taký stav, ktorý ja nevnímam ako politicky to, ja to vnímam ako duševné. Lebo spoločnosť má tiež svoje duševné naladenie, hej, a to duševné naladenie sa mení a tieto veci, ktoré nazývame spoločenské, alebo teda, keď chceme použiť ten grekizmus, tak politické polizie mesto. Mm to, čo sa deje v meste, ja k tým sam myslel meský štát kedysi. Mm -hmm. Takže vlastne v týchto veľkou občinách, ako sú štáty a vlastne aj na zemskej našej spoločnosti, ktoré vo veľkej miere ju vnímame ako ľudská, tak aj keď nie sme tu len ľudia, hej, ten je možný len pretože sme prepojení s, s, s rastlenými živočichmi, so celým radom živých bytostí. Ale v zásade ovplyvňuje to náš život, ovplyvňuje to naše duše a preto som si zaradil do svojej činnosti aj sledovanie týchto, uh, týchto dianí, mm. týchto prelivov, ktoré, sú, ktoré sa dejú. A vlastne niektoré aj... Z, už na Navráti Slovenom na zadnej strane je rovno v 97. napísané, že, že keď sa tieto vzduchá oheň vyvrcholia, tak potom sa svet zazemní a teraz sa zaš, zaš, začalo to celé. Tá láva stuhla a na nejaký čas a teraz je nejaké zemetrasenie, by som povedal. Hej, tá láva stuhla v tých 90. rokoch u nás, že ta sobka vybuchla, nejak sa to nasmerovalo celé, nejak to bolo a zdalo sa, že je to jednosmerný chod, ktorý má svoju hlavu a petu, lebo chceli sme byť a neviem, či už začíname, lebo ty si ešte chcel nejaké veci. Nie, nie, nie, kľudne, kľudne, pokračuj. Dobré, dobre, však tie veci aj ešte nejaké ďalšie okolo, no, Tak tým sa kľudne môžeme potom aj prípadne v závere, vieš, vrátiť, jasne. aby si to posluchači prípadne lepšie zapamätali. Kľudne, ako pokračuje, lebo toto je zaujímavé práve, že sa na to nepozeráš, na, na všetky tieto veci, ktoré sa teraz okolo nás dejú a že ich teda je no, naozaj veľa. Vieš, toto bolo ešte nedávno nemysliteľné. Teraz sa ti také veci dejú z večera do rána, nestíhaš to ani áno, sledovať. A všetko je Jerislav, prelomové veci, preľomové udalosti, že máš pocit, že sa svet celý otria sa naozaj. Áno. Tak preto ma to zaujíma, že ty vraj, že sa na to nepozeráš ako na nejakú krízu a niečo, že zlé, že také, že obavy, ale že nejaký taký cítim, že naznačuje, že to má svoj poriadok a svoju zákonitosť, že to teraz prišlo. Áno, áno. Ono, ono vlastne, keď pozeráš na svet, ako na uh, súhru uh, živlov, ktoré majú sklony uh, sa v kruhu dá sa povedať meniť, to znamená, je nejaké obdobie, keď je stav zazemnený, potom obdobie, keď uh, sa to rozsíti, rozsíti a na, nalieva to vodou a uh, v podstate potom, potom sa to nejak rozbúria, rozvetrá a nakoniec to vybuchne v ohni. Hej, tak toto sa v, dá sa povedať, a potom sa znova z, zazemní, hej. My sme mali vlastne povedať len v skrátke, že uh, dajme tomu, to si pamätáme, hej, z knih, že v tom 19. storočí uh, boli obrody, národné obrodenia, hej. Ináč, ja som ten vývoj uh, už od uh, začiatku letopočtu aj uh, si už tak zaznačil vo vlnách, hej. Viem ho predniesť, ale nechcem to zbytočne prí, príliš do dlha celé robiť. To znamená zkrátka, že áno, ľudia začínali vnímať, že sú také také veci, môže byť národná sloboda, môže byť osobná sloboda aj potom to vybuchlo v prvej svetovej vojne, ten dá sa povedať, vybuch vlastne prineslo nejaké zmeny sa to zazemnilo naražali bloky do seba niekde to sa dá zase štyrmi živlami odôvodným ďalej, potom prišla druhá zmena v druhej svetovej vojne a po nej tá, tá zmena, ktorá bola po nej, bola opačná voči tomu, čo sa dialo počas vojny. Uh -huh. Aj pred vojnou, ale hlavne počas vojny. Takže ten, ten, ten chod, ktorý potom nastal, prakticky bol následkom toho, čo, čo, čo prišlo z nacistického Nemecka. Hej. A následkom toho vlastne bol pos ďalší posun komunizmu opačným smerom. A e v zásade potom sa to zase nejakým spôsobom uvoľňovalo, potom sa zabranilo uvoľneniu a potom sa to vlastne preklopilo na opačnú stranu Vlastne aj ľudia verili tomu, že je možná sloboda. Samozrejme, že je možná sloboda, že môžeme žiť dobre a môžeme byť bohatí ako západ. Hej? Prešlo 35 rokov a niektorým ľuďom je dobre, veľa ľudí hovorí, že nie a sme bohatí ako západ. Ten nepomér sa vlastne prakticky udržal. Uh -huh. tie, niektoré tie, dá sa povedať, Tie remene, ktoré končia v, v koňovom zubadle, tak tie nie sú v našich rukách a my viac menej na, na tie porivy cesty, ako či nás to boli, či nás to neboli, ale neurčujeme smer. A to je možno, že chyba, lebo vlastne my by sme mali mať nejaký svoj vnútorný uh, spôsob, ktorý, ktorý je hybný a nielen reagovať na vonkajšie okolnosti. Hmm. A, a to je to, prečo sú ľudia nešťastní, lebo vlastne nemáme v spoločnosti, da sa povedať, to nejaké videnie. Šak môžeme sa k tomu vrátiť, ale <laughs> máme vlastne nejaké chody, nejaké... Ja som načrtol len to, čo som si všimol, lebo v poslednej dobe som robil prehľad udalosti v určitých obdobiach jednoducho robím ten prehľad udalosti z určitých dôvodov uh -huh. a no, teraz zase dozrel čas na to, aby si spravil prehľad teraz som aj robil ten prehľad no, takže... to, teraz je to veľmi, <laughs> veľmi zaujímavé no? to môžeme tu hovoriť aj o spoločenských chybnostiach, nielen o okay. nadčasových na ale to potom ale znamená, že Jaryslav že ako keby nedá sa tomu osudu vyhnúť že vždy sa ti to takto bude striedať tieto živly to... tie živly sa budú striedať, uh, ťažko sa dá tomu vyhnúť ale dá sa vyhnúť, ako budeš v tých živloch žiť. To znamená, to, že príde voda, tak zna, nemusíš sa v nej topiť. Hej, môžeš v nej plávať. To, že príde, dajme tomu, oheň, tak nemusíš sa v ňom upiesť, môže v ňom, môžeš v ňom, sa pri ňom hriať. A keď vieš, ako, ako sa tie živly budú meniť, vieš sa na to pripraviť. A vieš, kedy môžeš využiť príležitosť. Napríklad práve dnes je taká, taká doba, že mnohí to berú, že strácame tie istoty. No. Však áno, strácame tie istoty, Otázka, že, že čo z tých istôd sme si naozaj vybudovali dostatočne silne, aby sme ich nestratili, že ktoré sme si zaviazali, aby nám držali, A ktoré sme len tak brali, že ako sú a je to nejaká psia povinnosť štátu alebo nadštátnych uh, zariadení, aby to držali. No nie je, v podstate, lebo uh, ľudia robia to, čo, čo musia robiť väčšinou, <laughs> nad národných celkov. A uh, a nie je to samozrejme, to by som povedal. Či je to povinnosť? To ja to povinnosť ani slovo nemám rád, lebo to je z väzenského systému. Hej. Nemali by byť povinnosti, mali by byť zodpovednosti. Mm -hmm. Povinnosť je, keď máš vínu, tak ten človek si ju musí nejako odpracovať. Hej. Ale ty si sa nenarodil s vinou. To je práve ten chybný spôsob, že o <laughs> tom mestu mm -hmm. by vôbec nemohol byť použitý. Takisto občan ako občina, teda štát, má mať zodpovednosť. To je niečo druhé. Čiže. Čiže čo? Že... Že živli sa nedajú ovplyvniť, to, tie sa striedať budú, ale že ako my budeme k tomu pristúvať, to je dôležité. Čiže, hey, čiže to znamená vo výsledku čo, že mať nejaký ten duchovný vľad na No na to, všetko? aby som dobre žil, ako keď toto na ako cieľ, no, hej? No. Lebo však na to, keď chceš vedecky skúmať alebo vedomecky jauta, tak to je jedna vec. Ale druhá vec, že ako dobre žiť, mm. tak áno, to je druhá vec. Uh, je dobré mať nejaký vľad, vedieť, že, že jednoducho sú vlny. Mm -hmm. Hej, teraz len poviem príklad. Minule uh, mal syn uh, úlohu, že niečo, aká bola múda, ja neviem, v, v gotike a v v rokoku, baroku teda, v renaissance. A hovorím, takže on tie deťa môže pochopiť, aká bola múda, keď on nevie, prečo vlastne tie prúdy boli. Hej? Hm. Poviem len príklad, že bol nejaký, uh, ne, uh, bol nejaká gotika, hej? už ten názov je vlastne gotsky, hej, zo západu tu Slovania nemali žiadnu gotiku hej. v zásade e, keď sa stavali no nechcem do toho zabiehať, ale veľké kostoly, tak tu ešte boli svetohaje keď na západe boli veľké kostoly to znamená, tá franská ríša už mala dávno zavedené kresťanstvo a Slovania ešte v 10. storočí v 11. storočí mali povstania tu boli, tu boli na dve doby pohanské povstanie v Uhorsku Maďarov a Slovanov proti, proti Uhorskému štátu cirkevnému mm -hmm. V tej istej dobe boli u polapských Slovanov, povstania obudrytov a ľuticov, čo boli obrovské kmeňové zväzy v podstate. V dnešnom východnom Nemecku to bolo vtedy ešte celé Slovanské a, alebo takmer celé. A, v tej istej dobe boli aj v, Rus, v Rusku povstania, hej. A, vtedy ešte Rusy, teda nie v Rusku. A jednoducho potom potom prišlo nejaké obdobie, keď bola renesancia, keď už tie povstanie boli potlačené jednoznačne. A tá túžba po prírode, ľudia odkryli vlastne nejaké obrazy, nejaké stavby, videli stále ešte v tom antickom svete. Takže potom nastalo to obdobie to len skrátke, ako tej, tej antiky, ktoré prinieslo ako aj ľudské nahe tela, aj nebolo to len to církevné, dá sa povedať, jednosmerné videnie veci. Už tam nemuseli byť všetci umúčení, postrelní sebestiáni, hej, šipní, ak vidíš doteraz v kostoloch. Nemuseli, mať krvavé ruky od klincov, tí ľudia, ktorí boli zo zobrazovaní, ale mohli to byť krásne ženy, tri grácie nejaké, uh -huh. mohli to byť vlastne iné veci, mohli to byť nádherná príroda, plná farieb, hej. No potom vlastne, ale prišli vlastne už nie pohanské povstania, ale prišli reformačné, teda hucické hnutie a krátko na to už potom tie západné, ktoré poznáme ako že Luther, Luther a kalvinizmus a ďalšie. Potom prišla rekatolizácia a tá postavila vlastne oproti tomu ako keby snahe postaviť sa medzi pohanskou a, a, a cirkevné kresťanstvo tak pri, prišiel v ďalší smer a to bolo to Barokohoje, ponúklo tie kontrasty, tie vlastne úplne iné veci, vyomelkované, vykrutené, hej, všetko možné, potom to ľuďom zase zazalo tiež, počase už hliznacity a ja, zase, zase zmena. <súšla> zmena> a ne, neprichádzalo to náhodne, ja som našiel úplne jasný prienik medzi umeleckou, filozoficko-staviteľskými prúdmi a medzi spoločenským dianím, ktoré bolo. A, a jednoducho, nie, nie sú to náhody a, a, a je to, dá sa povedať stále chod od cen, smerom k centralizmu a decentralizmu, hej ríša a uh, uvoľnenie a tento chod ktorý je ako vlny v mori uh -huh. tak, alebo na jazere, tak tento chod jednoducho bol a dokonca je v určitých nie presne, ale trošku podobných uh, podobných ja som narátal, už teraz vlna tohto chodu od odkedy prišla vlastne cizrkevná Európa. Toto je už šiesta vlna a táto šiesta vlna sa vzbudzuje tým, že napríklad v oktobri som bol v Grécku prvý raz na svetovom stretnutí národných duchovien, uh -huh. etnických religií, kongres etnických religií a za Slovensku a vlastne ľudia vo všetkých európskych krajinách v podstate majú tie isté ťažkosti, ktoré sú prírodného význania a toto v zásade, že si už uvedomuje, toto to je nejaké podhubie, ktoré vlastne rastie, raste. a možno príde nejaká ďalšia vlna, ktorá bude zase uvoľnením určitých vecí, ktoré my dnes vnímame ako veľmi silné, ale zajtra možno sa bude zdať, že my sme dnes mali tunelové videnie veci. A to bude preto, lebo sa zmení ten živel? Zrazu bude iný? A, a jednak, že, je, áno, súvisí to s kolobehom živlou. No. A súvisí to s, s dostredivou a odstredivou silou, pričom dostredivé síly sú voda a zem a odstredivé sú vietor a oheň. A v podstate súvisí to s tým, a sú malé kruhy a potom sú veľké kruhy. Hej, takže Takže vlastne, teraz je stav, keď, keď je určite zemetrasenie. V podstate nehovorím, že vybuchla sopka, tá vybuchla pre nás vlastne v tom 89. Ale je teraz zemetrasenie, ktoré dokonca svet, ktorý vyhral, si súťaž v Európe, ten západný svet, tak ten prvotne, a my sme jeho, my sme jeho ako keby časťou, ale nie tou činou. My sme tou buď pasívnou, alebo tou, ktorou pripomienkovacou. Hej, my pripomienkujeme chody, ktoré stanovil Západ. Ale nemáme vlastné chody. Nemáme vlastné návrhy, kam viesť tento európsky svet. Hmm. A to, či, či ide o migráciu, alebo ide o vnútorné, alebo pohľadné záležitosti a iné záležitosti, stále to ide zo západu ako keby a my na to odpovedáme alebo neodpovedáme, niekto odpovedá, niekto ne súhlasí, niekto protirečí a nemáme vlastný, vlastný kotol, v ktorým by sme sa varili, ako v nemáme v podstate, no sú minimka, ale v podstate nie, keď si zapneš rozhlas, tak tam vidíš ten západný celý prúd, ešte to mm. so stále mm. doznieva v podstate toto, čo už o, o nedlho možno, že nebude, vieš. Mm. A také samozrejme a, a vlastne to isté je v spoločenskom dianí, ako v kultúre. Že my nemáme vlastní kotol, uh -huh. že by sme si podali my, dajme tomu Sloveni alebo Slováci, chceme Chceme, aby sme dosiahli dlhodobého hľadiska také, také, vždy príde tam nejaký vlastne spoločenský dejateľ, ne, spoločenský zvolený človek, hej, politik, okay. a ten povie, no, to jak mešťan na Bibliu, tak odprisahá na Európsku úniu a NATO a v podstate teraz ako keby nemal vlastné videnie, že čo chce, hej, to by mal povedať v prvých vetách niečo niečo dôležité, potom povedať tie veci, ktoré dá sa Hej. povedať, že áno, môžu, alebo musia, a možno aj nemusia byť, a potom sa vrátiť, keď sa ospýtajú, čo si ty myslel, a začať to rozviať, vieš, a čakáme na to, že kedy sa to stane, lebo vlastne teraz, samozrejme, že sú ľudia bez nadejí, ty by si bol v nádeji keď chodíš vlastne po vyprahnutej krajine, nevidíš studňu a nemáš ani plány, ak ho nájdeš. A nevieš ani, prečo vyprávajú. A, a teda čo, práve, ale hej, už hej, dlho nepršalo, dlho, dlho sa mi nezadarilo, dlho sa mi nezadarilo, ale čo si spravil preto? Aký máš plán, aby sa ti zadarilo, hej? Jak chceš, čo chceš pestovať? Sukulenty? Alebo budeš e, e, kopať studňu? Alebo čo budeš robiť, hej? A my nemáme tu vnútorné videnie, že teraz ideme niečo robiť. Ešte aj ten socializmus, v podstate ne, nebolo to zriadenie, ktoré by sa mi páčilo. Ja som vtedy žil, vieš? Mm -hmm ale mal nejaké videnie, ktoré ponúkol, aj keď to, dá sa povedať, nemuselo uh, byť uskutočniteľné, ale nejaké videnie ponúkol. Ide o to, že ty, keď chceš uh, a niečo urobil, hej. Ty keď chceš niečo urobiť, no keby nebola elektrifikácia vtedy, tak by bola inokedy, vieš, oni spravili by niekto iný. To bolo nutné. To je to ako písmo, vieš, keby nezaviedli písmo kresťania, tak by ho zavedol niekto iný. To písmo by prišlo. To nie je otázka, že elektriku nevymysleli komunisti a písmo vôbec nevymysleli kresťania. Ani to nie je kresťanské, čo my dnes používame. Takže to vôbec toto je naklamanie ľudí tieto odôvodnenia ty si musíš uvedomiť, že áno, keď chcem, aby to, teda, som si vytvoril nejakú studňu, nejaký dom alebo nejakú záhradu, aby bola pod, pre moju potrebu, tak ju musím vymyslieť ja. Nemôže prísť niekto iný a povedať, si tu takú záhradu teraz... Alebo ja mám na to pečiatku, a my, ja my, som si postavil tú my vždy robíme hej. tú hibu, že ten niekto iný za nás robíš. A potom sa čo... divíme, hej. že sme v prostredí, ktoré nám nevyhovuje. No tak to je zákonité. Ale teda. vieš čo, ja vždy žásnem, keď hovoríš, lebo to, ako sme povedali, nie je to prvýkrát, keď tieto štyri živly spomínaš, však už niekoľko relácií sme tomu venovali. Ja, ja to asi aj vždy pri tej príležitosti spomeniem a poviem to aj dnes, že ja vždy žásnem však Emila Páleša, ty dobre poznáš. Hej. Ja vždy žasnem, že keď teba počúvam, ako keby tu sedel on. Každý sice to hovoríte inými slovami. Ty povieš o štyroch živloch, povieš o veľkom malom okruhu, on povie o archanieloch a o veľkom duchu času a malom duchu času. Aha, aj to hovoril. Presne, je malý duch času, veľký duch času, ktorý sa striedá inak, a v iných časových týchto. A a hovorí, že a vždy vtedy, keď vládne ten duch času, ktorý je konkrétny, tak na ľudí padne nejaká nálada a táto nálada sa zrkadlí napríklad v kultúre, v v architektúre vidíš, a, a, a že sa to cyklicky striedá a že to ide vo vlnách, že to prichádza vo vlnách a sa ti to takto opakuje. A dokonca nie len, že sa ti to opakuje, ale že sa to zároveň opakuje vždy na tých súčasných miestach po Zemogídli v rámci Zemogulého, všade. To ješte, sú či... synchronicity a periodicity a teraz prídeš, Jarislav, a, a hovoríš vlastne to isté, ale že inými slovami presne to isté akože zasnem na tom v, v dobrom slova zmysle, samozrejme ešte by som povedal, že ešte tie vlny nie sú úplne také, ako keď si predstaviš plošne vlnu, vieš ako dajme tomu vlnenie svetelnej častice no. tak a oni sú v podstate závietnice a tebe mm. sa zboku zdá, že to je raz hore, raz dole, mm -hmm. ale preto je to štyri živli, že vlastne je to zavetnice. Raz to je ide to dole, nie. a potom to je dole, potom to ide hore, a potom je to na vrchole a znova. A zboku to vnímame ako vlnenie. Takže to vnímam aj časoprestoro takto, lebo som robil vlastne výskum. Jediný, ktorý som za celý život neprišiel na podstatu veci až do nedávodu. Pred pár som na to kvapol v podstate. Ale z, vieš, že človek mával určité sny. Uh -huh. A sa, sa, sa diali veci v určitých časových s, slučkách, ktoré neboli náhodné, lebo súviseli s postavením mesiaca a slnka. Uh -huh. A teda vlastne po, me, po mesiaci Lunárnom sa niektoré veci stali a niektoré po roku. A niektoré v ten deň, hej? Takže vlastne súviselo to s nebeskými telesami, nevial ja som si to dlho vôbec akože zdôvodnil, lebo ja mám rád, milujem duchovno, žijem v ňom, ale v podstate rád si zdôvodnujem veci, veci vedome, a na to, toto teraz nie je obsah dnešného, dnešného dňa, ale vlastne súvisí to s tým, súvisí, že je sú určité, áno, No a práve, že vlastne my sa hýbeme, ako dajme tomu, hej, ja viem, že sú rôzne teórie rôzne, rôzneho tvaru zeme a čo sa okolo čoho točí, ale dajme tomu, hej. dajme ale... tomu, že aj ten pohyb náš je v podstate v malej závetnici, aj mesiac je v malej zavetnici, potom je pohyb o väčšej zavetnici a potom je pohyb ešte väčšej. Takže uh -huh. o rok my nebudeme na tom istom mieste, ak sme teraz, ale budeme trošku ďalej a, a, a, a tak ďalej. A... dokonca vtáčia dráha, ktorú volali predkovia, vieš, lebo verili tomu, to je jedna... Z, z, ja neviem, prečo som to aj tu hovoril viackrát, ale staré tí uh, slovania, ktorí sú čiastošne, čiastošne veria tomu, čo je napísané, tak vychádzajú z toho, že veľa je pod svetia. No a akého podzvete? Slovene nemali vôbec podzvete. Po svete je predsa grecký pojem Hades, hej, keď si bol niekde v podzemí a tam boli nejaké duše. Ale u nás, tak Velesice sú plejady. Kuriatka sú Velesice, hej. A tam išli duše. A to celé, ten prúd, hviezd sa volala vtáče draha, lebo ľudia, Sloveni verili, že, že tie duše idú na nebesiach. Ne do podzemia, nie do pekla. Ne, ne, ne do podsvetia. A, a, keď <laughs> a, z... a, a aj zlé duše išli do hore. horek. Duše predkovej šli hore. Tak aké zlé? No, nie, predkovej pala, tak, nemôžu byť tak, zlí. Že kto no, zlo. A, a tak majú obrhy. ako ľudia viacej dobrých, viacej zlých stránok, ale toto to je vlastne ten dualizmus nebol v Slovenstve. Uh -huh. Takže vlastne Tie duše išli uh, uh, uh, hore. No, potom ešte sa to mohlo samozrejme lišiť, ale my dnes nemáme zápisy tých povestí v podstate. No a teraz, Želislavo, <tým> prepáč, to, no. to, to chcem to vrátiť k tým, tým šlivnom žimlom, lebo prečo sa o tom bavíme? Lebo tak som to pochopil, tak som to nejak vycítil, že že keď máš túto vedomosť, môžeš to nazvať čtyri živly alebo to môžeš nazvať pálešovské archanieli, alebo nejak inak vedecký, to, hey. lebo že aj veci sa k tomu pomaličky tak nejak blížia, môžeš tomu dať vedecké názvy a duchovné názvy, ale že teraz podstata je čo, že? podstata je, že keď máš túto vedomosť, že toto sa deje, že sú tu štyri živly. tak že to, je, to je dôležité mať túto vedomosť, lebo že keď ju máš, tak potom akože nie si prekvapený, ty nie si zaskočený, ty nie si ako ten človek, ktorý teraz napríklad nerozumie, že čo sa to v tom svete deje. On je teraz taký prekvapený. On prekvapený, že prečo Trump robí, to máme aj tu v bodoch, že, že, uh -huh. že prečo ten Trump robí to, čo robí nám s pojencom? je na nás horší, <laughs> ako na, na nepriateľov. Teraz sa pozrieš, Vieš čo to je? Kdekoľvek sa teraz pozrieš, tak nič ti nedáva význam. Tým ľuďom, kto, kto, ktorí verili tomu Hej. starému svetu, k tomu starému poriadku, ak to tak mám povedať, tak oni sú teraz dezorientovaní, nerozumejú, že čo sa deje s tým svetom. Zbáznil s sa svet. Nemajú mm -hmm. žiadny pevný zachytný bod a nevedia, že prečo. Tak ja smerujem k tomu, že... To je to dôležité, akože mať tú vedomosť o týchto štyroch živloch, lebo Aha. nebudeš zaskočený, nebudeš prekvapený, že áno, že musela táto zmena zákonite prísť. To bola, nie, že otázka času, to bola nutnosť, že to musí prísť táto zmena. O tomto, že... No bola to nutnosť v postate. Bolo to, to zákonite. Je, no, to, je to no. zákonite. Úplne no. celé je to zákonite. Má to svoje dôvody, prečo to je. No. A, a, totiž ten, ten spoločenský svet, hej, ten náš ľudský, v podstate z prírod je úplne úsičký svet, deňa, ale pre nás je, pre väčšinu ľudí je väčšinový ten svet, tak ten svet má určité zákonistosti chodov a vždy je v, ako je, dajme tomu, moda odievania, tak je moda sa správania. správania sa. Pričom sú nejaké pravidlá, ktoré by mali vychádzať z tej prírodzenosti, ktorá je možná, ale tie pravidla, pravidla vlastne mnohí ľudia prekračujú a pokiaľ dosť šikovne to robia, tak často s pomocou pravidel vedia nastoliť podmienky, ktoré sú im osobne výhodné alebo tej spoločnosti výhodné. Hej? No a pod, teda je svet, svet myšlienok, môžeme povedať, že teórie, dajme tomu teória, demokracia a tak ďalej. A potom je svet, ktorý sa uh, okrem toho uh, popri tom, ako sa naozaj správa. Mm -hmm. He, treba za, keď si zoberaš to ďane, tu bolo, tak ja som to minule Skúmal, že to živo pamätám, že prišiel tu nejaký komisár európsky v 97. tuším to bolo zo Španielska, dá sa to dohľadať, bolo to v televíznych správach a povedal, že no vy na Slovensku vlastne nemusíte pestovať zemiaky, hej, zemiaky môžete dovieť do, zo Španielska. A teda začal robiť tieto navrhovať také veci, že čo máme, všetko doviesť. Uh -huh. Dneska máme gazónskú obrodu, to, zna, to neznamená, že každý má svoju zahradku, to znamená aj širší plienik. A vtedy si ľudia kladú otázku, že prečo by nemohli sme mať nejakú bezpečnosť tu, hej. No a teraz som sa dozvedel, že áno, tak toto vlastne nebolo vtedy, uh, to nemal v právomoci toto hej. presadzovať. No nemal v právomoci, ale presadzoval. Uh -huh. Takže e, nebolo to celé nelegálne, ale určité krúhy si pre, pre, pre, pretlačili urč, určité veci s pomocou, da sa povedať, právnych noriem, v ktorých sme sa my nevedeli hýbať a tým pádom aj v, v, dajme tomu, v logickej argumentácii jastvuje e, dajme tomu taká chyba, ktorá sa volá kvalifikovaný jazyk. Že ty si vieš všetko odôvodniť, aj keď nemáš pravdu, a ti to sedí. Ať niekto mm -hmm. môže byť popravde viacej, ale nevie to povedať, tak v podstate hej. má zmolu. Ja kvalifikovaný sa jazyk sa to volá. Mm -hmm. A jedna ešte chyba v logickej argumentácii je to. Ale vlastne, ale bežne sa to používa. Takže Takže v zásade, v zásade to bol to. A napríklad tie kruhy, ktoré doteraz boli jednoznačná jednotka v svetovom dianí celostnom, to znamená v globalizačnom, hej? Tak tie kruhy robili určité veci, ktoré neboli úplne v súlade so všetkými pravidlami, samozrejme. Ale vedeli si to vždy nejako odôvodniť a no. chceli si to odôvodňovať. No. A dnes i robia tie, tie veci bez toho, aby to odôvodňovali nejakou snahu o spravodlivosť, o zavazanie demokracie. Áno, my sme sa, áno, že... A toto sú ľudia prekvapení, že, to, že sa to môže dať až takto no. otvorene, no. že už to nehovorí sa niekde v tajných kruhoch a ne, nerieši to tajná služba, že čo tam spravíme, a kto, kto bude mať smolu a bude mať havariu, alebo čo. ale že rovno sa tá havaria spraví na surovo a povie no. sa, áno, za, ešte a pôjdeš hey. do pekla a vlastne zničíme ťa a celá civilizácia. Áno, my sme doteraz teraz žili v nejakej no, rozprávke, ano. také, takej rozprávke demokracia, ľudské práva, kde prišla Amerika, to ona neprišla za Ropov. že za Rupov, čo si, však tam sa išli hľadať také zbranie hromadného ničenia, tam sme tam išli s demokraciou pomáhať a ja neviem s čím. A teraz vidíš, teraz to celé akože z rachotom padlo a teraz presne toto sa deje, čo si povedal, že už sa ani len nehrajú, ten Trump príde. A on rovno povedal, ja si beriem venezuelskú ropu, ja nebudem sa tu s vami baviť, že nejaká demokracia, on ja chcem ropu, to je moje. A ja zoberiem, viete čo, dneska vám zablokujem v, v Iráne lode, Hormúzský prieliv a ja si beriem vašu ropu. Je to, a a zajtra si zoberem gronsko. Hej, a nepáči sa ti to? Hej. Nevadí. Teraz najnovšie, prepáč, ešte páči, Teraz najnovšie či. Trump povedal, že aj ten pápež sa mu nepoznáva, lebo že s ním nesúhlasí. <rý> Vieš? Tak vraví, že mal by byť rád, že sme ho zvolili, lebo nie, už mu niekto pohrozil, že pozor, môže byť niečo ako z minulosti, keď sme pápeža zavleť do vezenia. Také veci sa ti dejuj, že ľudia pozerajú a, a vravia, ale však my sme žili v inom svete, toto nebolo možné. Tak, tak to jednať. A teraz príde jeden Trump a on ti všetko rozbije okolo seba a rozprávka a príbeh o demokracii, o ľudských právach, o niečo, že padol s Áno, no žiaľ, to no. je presne tak to je teraz. To sa nedá tomu... sa nedá nepriznať, že to naozaj tak je. Najväz na to doplacajú tí, ktorí tomu verili. Že teda, že bol správny spôsob a teda celé to doteraz zrazu, zrazu stratilo šaty. Hej. No, presne. Tože vlastne, áno, keď si na to pozeš, no, no aj to, čo sa, dajme tomu, deje hej, v Južnej Amerike, tak vlastne jednak smeruje, je, je to ale súčasť širších chodov. Hej. Nie je to úplne také jednoduché, že niekomu preplo flo no. a teraz sa niečo stalo, to tak vôbec nie je. Je to súčasť širších chodov, a e, teraz nehovorím, že, že tu nie je veľmi silný e, vplyv na ľudské, ľudského sebaovládania, duševna a tak ďalej, vedúceho predstaviteľa je. E, to je jedna rovina. To je jedna rovina, že, že ten človek, ktorý to celé teraz vedie, tak on vyhral voľby aj vďaka tomu, že bolo ohnivý, hej? Mm -hmm. že jeho naladenie je ohnivé. Nek, väč, často ohňoveterné, neviem čo spravím, ale niečo spravím a budete sa všetci pozerať. <laughs> Najviac na to dopl dopl doplácajú samozrejme spojenci, lebo nepriatelia si zvyknú <laughs> dosť rýchlo, že nikdy mm -hmm. nevieš čo spraviť, takže čakáš všetko. Hej? Mm -hmm. Ale priateľ ne, nečaká všetko vieš, o, o, od priateľa, alebo spojenec od spojenca. No. Neočakávaš, že zrobi čokoľvek, hey. bez ohľadu na to, či ho poškodí alebo nie. Takže tam je tá nevyspytateľnosť, ktorá možno, keď bol v opozícii a vyhrával voľby, tak to bolo akože aj vtipné a aj, aj často trefne niečo. Pomenoval, hej, čo hej, patrí k tomu ohňov vzduchu, ináč presne to patrí, hej. Kým ten vodozemný človek dlho dúma a potom kým to povie, zase to už nie je v telke, alebo že to neskoro, hej, ale uh -huh. možno to napíše uh -huh. v knižke, vieš. Je to úplne iné. A on sa naučil tak trepnúť, tak zasiahnuť a v podstate okamžite zareagovať byť hej. Uh -huh a teraz, vlastne, teraz je na vrchole toho rebríčka a v podstate sa možno aj teší, že, že môže robiť vlastne čo chce a že nevie, ak sa zobodí zajtra hej. no, nepriateľ s ním ráta a je pripravený na všetko priateľ na to môže doplatiť a môže strácať priateľov čo otázka že koľko ešte ich ostalo hej spojencov skutočných, a v zásade alebo ťažko ty byť spojencom s nejakým ktorého neveš čo čo, čo čo sa zajtra dočkáš tak hej. ale sa my sme veľký tu v Európe my sme dlho sa učili tomuto sluhovstvu tomuto, tomuto poddanstvu spojeným štátom americkým čiže vidíš že aj na našich lídroch európskych, že oni nechcú sa vzdať tohto poníženého vzťahu vieš to vidíš na tom, na tom šéfovi na to pribehne za tým Trumpom a dobre sa mu nepodhodí pod nohy a ja, pošla po mne. Ale vieš, čiže ja nevidím zatiaľ, že by sme sa tu nejako ako zásadne začali búriť a, a prebúdzať z tohto, tejto rozprávy. Hej, treba povedať, že je to aj naša zodpovednosť, že, že jednoducho sme si nedržali svoj svet a nevyvíjali ho, ale sme sa spolahli, že niekto iný nám ho vyvinie. Hej, ináč to je trošku trošku odlišný Uh, uh, uh, neviem, či teda môžeme prejsť ale vlastne čo sa týka uh, toho, toho čo sa týka toho um, vlastne záp vývoja tak tam je dru druhá vec druhá vec je úplne iná. Druhá vec je tá, že uh, rastie význam uh, ďalších veľmocí a vlastne namiesto jednosmerného alebo jedno polového sveta je viac svet Nehovorím, že multi, ale viac. Uh -huh. A ten vplyv tých ďalších mocností jednoducho rastie. Ono už to nebude tak, ako to bolo v podstate. A tam práve uh, vzrast, rasta význam tých, u ktorých, keď si spojenies, tak si kde sa nič mi tak aj zajtra budú spônec, hej? Že v podstate... sa bude tam. A, ne, ne, a nebude zasahovať do všetkého, do čoho môžu, hej? Hm. A to je to, to, že vlastne... Tam sa stretli dve veci. Že vieš, akože tá, tá východná pologula je v podstate dávno osídlená ľu, ľuďmi našich uh, kultúrnych skupín, hej? Tá západná pologula je nedávno osídlená to zoberieš. Hej, Irán, treba akože zober si sumerská ríša, 5 rokov dozadu, máš už tieto smerom k Babilonu, potom, potom máš vlastne Perziu, hej, mm -hmm. Irán. A v zásade, to je vývoj mnoho mnohotisícročný a kultúrna nadväznosť tam určitá je. No nebolo to vždy presne na tomto území, raz to bol Irán, raz viacej Irak, hej. Ale v zásade tam ten... Vývoj je dlhodobý, takisto tá Európa je síce oproti tomu, samozrejme, dá niekto povedať, že krátko, kým tu boli štáty, no ale už predtým Slovania mali vlastne najdlhšie trvajúcu demokraciu v Európe. Od 5. storočia, keď mali snemy väčšie, nebola písaná, bola vlastne užitá, až po, až po zanik Novgorodskej republiky, ktorá mala väčšiu, teda slovanský snem, to bolo neprestajne v podstate tisícročný vývoj, vyše tisíc rokov, v Európe bola slovanská demokracia na veľkej v podstate časti, aj keď sa časom odsťahovala zo slovanských církevných štátov, lebo tieto vlastne zakázali, tie nastolili vlastne v podstate niečo iné, kráľovsko-církevný režim. Ale... Jestvovala potom ešte na území Litovské únie, bola väčšina ľudí Slovania, Litovského veľkoknežastva, hej, nie polsko Litovské, ale ve Litovského veľkoknežastva, teda predtým, a tie posledné republiky Ilmianska a Novgorod ešte mali väčšiu, v 15. storočí vtedy zanikla, takže tá kultúra tu bola nejaká, ale nebola taká, neboli vysoké chrámy a tak ďalej, hej, záleží, ak to berieme, lebo aj duševná kultúra je kultúra, a dokonca to je najčistejšia kultúra duševno, lebo vlastne nie je začožená hmotou až tak, keby si zobral z určitého hľadiska, ohľadiska. Mm -hmm. vlastne, boli to samozprávne územie, samozprávne, tam nemohlo sa podplácať, vieš, ako náhle máš civilizáciu, tak už preto sa v Maďarsku zmenili voľby, ani ne preto, že by boli tí kandidáti až tak veľmi iní, ale už ten čas vládnutia bol tak dlhý, hej. že už tam bolo veľa toho, čo sa dalo nájsť. Hej. Aj, hej. Hej. A už vôbec aj to volanie po, po zmene, vieš, No, lebo sú ľudia, hej. ktorí si zobrali 16 chlapci dievčatá, ty nič nevideli iba Orbána, vieš, celý čas. No, tam, už si chcel niečo zmeniť, to je pochopiteľné. No hej, hej a, a pritom si zvolil zase konzervatívnu, no. pravdepodobne, že sa konzervatívca stala liberári hej, asi 10 až hej, 20 krát nižšia ako opačne, lebo väčšinou ten človek z liberálneho obdobia života prejde do konzervatívnejšieho. Pochopie, áno, a v podstate aj štatistiky to aj takto potvrdzujú, ale dobre, Takže tam, to Maďarsko má trošku inak, vieš, lebo tam má, e, Maďarsko má veľmi silnú, e, dá sa povedať, zemskú pestovanú silu. Maďari je oveľa viac, ako Slováci, veria tomu, že, že sú vynimoční, teraz nejde o to, či sú, hej? Hej. Ale počet turbo Maďarov je oproti turboslovanom oveľa vyšší, hej, a učí sa to v školách. Hej, to sú tie teórie, že, neviem, že sú stredový jazyk a všetko možné. Mm -hmm. A v postate, v postate nehovorím, že či je to dobré, alebo zlé, ale už to, že napríklad maďarský predstaviteľ zareagoval na, na vyhrážky ukrajinského o, vodcu, ktorý povedal, že, že, pošle, že môže poslať na neho vojakov, hej, a teda, budú dať adresu svojim vojakom, alebo aj vyhrážky, ktoré tu boli že si zoberú elektrárne vieš, to bolo nedávno tak, áno, si... áno, viem, viem. tak odpoveď v Maďarsku bola taká, že aj opozícia voči tomu protestovala, pretože sú to oni Maďari, ktorí tu sú a teda tá opozícia aj ten, ktorý teraz vyhral voľby tak on dal Maďarom najavo že, že drží ich záujmy. Hej, kým u nás opozícia naopak povedala tak, tak mu treba, hej. Hey, hey, hey, že to je úplne iný prístup hey. lebo, lebo pres, presne tak to funguje že tie krajiny, ktoré sa chcú udržať tak si povedia, no keď toto spravili dajme tomu tí zo západnej pologu, <coughs> ale aj tí Američania toto spravili vlastne uh, v tomto štáte čo keď to spraví zajtra v našom štáte? No Víš, prečo tam, preto tam stráca priateľov či už, alebo spojencov teda ťažko hovoriť o priateľov doslova skoro spojencov uh, množstvo spojeniectva sa zniežilo v tom Perskom zálive a v podstate v tej Južnej Amerike takisto. No, Že zdanlivé víťazstvo, alebo teda zásah okamžitý, môže priniesť v, z dlhodobého hľadiska stratu a tým si ohnivý človek, Ohnivý človek nie je si toho vedomý, lebo on jednoducho vzblkne v tej chvíli, a ešte ohňové terne, neviem čo netra urobím, uh -huh. vzblkne v tej chvíli, urobiť to a tie následky si nevie uvedomiť a jednak, a jednak otázka do akej miery vlastne poznal tie kultúrne podhubia, ktoré či v Južnej Amerike alebo vlastne v tom perskom zalive sú, v skutočnosti sú, lebo to, tam tie podhúbia nejaké kultúrne sú a nemôže rátať s tým, že to všetko bude ako obchod v liberálnom svete, že tam vymeníš pracovníkov a odstraníš ostraníš vedúceho a, ten, a už to nepojde e, ešte, ešte takú jednu otázku vrátim to k tomu, čo sme sa bavili o, o tých živloch. Dva týždne dozadu, alebo koľko týždňov dozadu som mal tú práve reláciu s tým spomínaným Emilom. A poviem to jeho slovami a potom sa teba na to opýtam, že on vraví takú vec, že... Vieš, hľadáme odpovedť na to, že či môže takýto bordel narobiť len Trump. A, a tak ako ty hovoríš, áno, on niečo do toho to svoje ľudské vniesie, však môžu robiť problém obrovský, ale že to by nestačilo. Hej, neporiadok, že tam za tým musia byť ako, aj iné sily. Také tie, ktoré sú proste... Áno. Že tie nevieš ovplyvniť. A teraz poviem ti, to, čo vraví Emil na to a potom ma bude zaujímať tvoj názor. že? On vraví, že... A poviem to jeho slovami. Že? Mm -hmm. Teraz sa derie proste k slovu alebo chce, ale preberá ako keby tie opraty nad svetom ten, ten archaniel um, Zachariel vraví, ktorý chce multipolaritu. Že chce ten viac, vieš, viac štátny svet, alebo ak to mám povedať. Že nechce, aby jeden vládol všetkým, ale že chce veľa vládcov. A teraz on hovorí, že uh, A môžeš sa aj na hlavu postaviť, ale keď je to proste duchovná zákonitosť, ktorá má prísť, tak môžeš tomu akoby aj zámerne brániť, ale potom sa ti, keď, keď to neprichádza, že sa nedie tá zákonitosť, ktorá mala prísť, že napríklad, tak sa teraz hlási o slovo, ten, ja použijem toho to za, zahraničné slovo, mm -hmm. ten multipolárny svet, a teraz napríklad Spojené štáty to chceli držať a silou mocov bude tu unipolárny aj napriek tomu, že ten duch času sa zmenil a volá po multipolarite, tak on vraví potom sa ti stanú také veci, že sa to strašne zrýchli že príde k moci človek ako Trump ktorý to rozbije sám že udejú sa ti také osudové veci že keď to nešlo pomaly a plynulo a ty si tomu bránil tak ten duchovný svet ako keby pospriada nitky a stane sa ti prezidentom Spojených štátov Trump, tento ohňový Trump, ktorý to tak dokonale rozbie, ten, ten multipolárny svet, že by to nikto nevedel robiť lepšie ako on. Čiže ako, že tá zákonitosť toho duchovného sveta ťa dobehne. Mhm. Rozumieš, čo som tým chcel povedať? Rozumiem. A v podstate tam je, tam je taká vec, že, že celé osidlovanie Ameriky európskymi kultúrami, Juhu dajme tomu Španielsku, Brazília Portugalskou, Sever vlastne, Amerika, častošne Francúzsko, tak vlastne celé to bolo vlastne z hľadiska živlov ohňovzduchu. Mm -hmm. Hej. Takže to celé, že Amerika bolo osídlená európskymi národmi a tie spravili tie nové štáty, alebo už nejaké štátne utvary tam boli predtým, mm -hmm. aj od kmeňových zväzov až po ríše v postate, tak, a, a, tak vlastne celé to prinieslo tam ohňovzduch, ktorý navyše plápolalo tam, dajme tomu, nejaký čas to spotrebovanie tých bohatstiev, ktoré v, tej novej, v tých nových krajinách boli a tak ďalej. Takže to bol ono Na čele tohto ohnivého ohňov, vývoja sa postavil ešte ten štát, ktorý bol schopný najohňivejších vecí. Hej. Uh -huh. A z, tých, z tohto štátu, ktorý bol schopný najohňivejších vecí, tak ešte uh, vzýšil jedinec, ktorý ešte sám o sebe je ohnivý. no? Takže, no. <laughs> že máš... A teraz to celé spôsobuje ten prebytok ohňa, nie že to pretaví, ale že sa to začína rozpadať. Jednak tie južnoamerické štáty, oni zažili, veš akože ťažké časy, zažili, mne to pripomína trošku operáciu Kondor, ale obnaženú na holú podstatu. Operácia kondor to boli také v podstate druhá polovica 20. storočia, 70. roky, tam to bežalo a bolo, bolo to podnik Spojených štátov amerických, ktorý e, bol e, z ich hľadiska proti tomu, aby sa lavicové hnutia e, šírili v Južnej Amerike. A väčšinou tam oni spôsobili ako buď poradcovia, originálna myšlenka bola ich, he, teda, a podporovateľia a tak ďalej, ale tí miestní diktatóri uskutočnovali tie, dá sa povedať, pravicové diktatúry, a následkom toho vznikli aj niektoré zase ako oproti tomu obrané reakcie, že, že no. urychlilo to niektoré Áno. komunistické hnutie na koreň vlastne v postate <ký> istým spôsobom on nebol tak jednoznačne uh, z našho hľadiska komunista, ale zase dával tam, dáme tomu právo, občinám, hej, že tie uh, komuní, to sa volá dedina po hej mohli mať vlastné zákony si vydávať a tak ďalej, čo, čo je také indiánske v postate, mm -hmm. alebo on bol toho pôvodu a hm, potom už, ale, a, asi mal uh, väčšie videnie, potom sa to, dá sa povedať, začínalo hm, viac kaziť. A, a, a vlastne teraz, keď, keď tam zasiahli voči tým krajinám Ameriky, tak už to nebolo, že to konajú nejakí miestní. Ľudia, ktorých podporuje a dáve im zbrania a znalosti a správy, ich podporuje nejaký Bielý dom. Naopak to už Bielý dom prišiel rovno tam, zoberal zo, zo, prezidenta preč, povedal, že je no. trestanec. A v postate dr chce za ropy, to je ako vlastne, dajme tomu, to, čo se deje teraz v tom Perskom zálive, že už skúsili skúšil, už dve, dva spôsoby ovľadnutia miesta, ne nevyšli, tak skúšajú tretí, že budú dámať hľadkové lode a oni budú robiť vrátnikov uh, v Perskom zálive, ktorý je od Ameriky vzdialený teraz neviem koľko, ale to, to je druhý trend. O, okrem toho, to pr, ten prvý je vlastne ako, da sa povedať, že zametanie si vlastného dvora v Amerike. Hej, čo? Oni berú ako svoje územie. Že k tomu čo bolo vlastne uh, v te, aj, aj v čase operácie Kondoru. Takže, prepač, takže, takže, takže toto sú, je, je tu to rad vecí a ďalší rad vecí je, keď chceš, dajme tomu pochopiť, čo sa deje v Irane, čo sa deje v Čene, každá vec, poviem len príklad, každá no. vec má svoje dôvody. Každá z tých kultúr má svoje dôvody a v Irane predsa v 50 rokoch začiatkom ešte bol demokraticky zvolený vládca, hej, ktorý dokonca oh, sprivatizoval Európu, čo sa nepačilo vlastne kolonizačným kruhom britským a samozrejme ani americkým, takže ho zvrhli. Dem zvrhli parlamentnú demokraciu britské a americké kruhy. hej. To sa dozvieš normálne na riadných, to nie je žiadna konspirácia, to sa všade dozvieš, keď začneš v tom vŕtať, tak na to prídeš, to je skal skalná záležitosť, to mm -hmm. sa stalo. Mm -hmm. Potom prišla tá uh, revolúcia, revolúcia samozrejme islamská na dve doby. Teda najprv bol vlastne ešte nejaký šach, ktorý mal zvyšky demokracie už úplne symbolické a aj toho zvrhli vlastne chomejni a teraz je chamenej. To, to má svoj vývoj, ale tento vývoj do veľkej miery spôsobil západ, ktorý vlastne mal to kolonizačné vnímanie veľmi silné a doteraz ho v podstate, akože, povedzme si rovno, že má, hej. <laughs> že to Trumpuje, že tam vládnú náboženskí fanatici. A prečo tam vládnú náboženskí no, fanatici? No, no preto no. lebo ste im zosadili demokraticky zvoleného predstaviteľa v minulosti. No. Tak vy ste spôsobili. To vy ste tí, ktorí ste spôsobili tú islamskú revolúciu. No, to žiaľ, Vaše žiaľ, kroky k tomu vedeli. tak takto je, no? Už potom tú druhú fázu tej revolúcie spôsobili si už aj sami, ale to už bola. Už zemokací bol prým, takže už než sa než než roz, než rozhodovalo, ktorý diktátor je ešte horší. Hej. Oni chceli zmierniť toho prvého diktátora, ktorá je bol mierný a nakoniec to dopadlo, takže to no. bolo ešte horšie. No. Tých 60 -tých no, no, tak takže to tak vždy dopadne, takže tam každý z tých území, aj Ruskov, čo no. sa týka, tak to tiež má nejaké vnútorný vývoj, aj Čína má vnútorný vývoj a tie všetky vnútorné vývoje jednoducho... Oh, Smerujú k tomu, že, že ten svet bude iný no. a teraz je skôr, ani nie otázka, že prečo, prečo, lebo to by sme mohli robiť celé týždne, taký nepretržitý rozhovor bez pesničky, mm -hmm. ale, vlastne, ale vlastne teraz je otázka, ja navrhujem, skúsiť uvažovať, že čo teraz my? Že čo Lebo áno, ten západ jednoducho už nie je taký, ako bol a ani nebude taký, ako bol. Je to úplne zákonitý vývoj, že nebude taký. Čiže už, končí sa ten starý svet, ktorý sme Už sa pozvali, nedá he? to vrátiť, v podstate mm -hmm. toto, čo vidíme, tak to je zmena a aj keby, dajme tomu, tam sa vymenila nejaká vláda a tam sa vymení vláda, už to nebude, ako to bolo predtým. A to je jedna vec. Mm -hmm. hej? Ale druhá vec, že čo my môžeme správiť, že keď tu ľudia strácajú istoty, aby teda, lebo je to doba, keď teraz mám taký, taký náhod, hej, uh -huh. že dobre tak je zmena, ale počas zmeny jednak sa znižuje bezpečnosť toho, čo bolo zabezpečované, ale jednak je príležitosť na to, aby sa stalo niečo, čo je vlastne v náš prospech nové. Uh -huh. To je tá príležitosť teraz. No, že Hej, keď takže... niečo končí, tak z niečo iné sa môže začať samozrejme. Takže jeden vidí no. ten pohár poloprázdny a druhý ho vidí Dobre. Polúplný, tak uvidíme, že... Dobre si to Dobre si, budeme my. Dobre si to dal, že čo si povieme po, po reklame. No tak vieš, že zvyšok po reklame. Tak počúvaj, a čo si zahráme z toho tvojho CD-čka? Lebo tiež, ako si povedal, ja ho mám prvýkrát v ruke a ja naozaj neviem, čo na ňom je, tak ty mi povedz, ktorá pesnička by sa ti teraz Dobre, tak hodila. Ob, ob, Obidve volby sú tvoje, teda aj z akého z koho cedečka, z ktorého? nového tvojho chcem hrať. A ty, ty si to počul, nie? nie? toto nové som práve vôbec, vôbec nepočul. nepočul. Nie, veď to, že ty si mi ho doniesol, ja ho prvýkrát vidím a prvýkrát ho budem teraz aj počuť. Ešte tak daj, keďže sme začali dramatické daj Nech prší dášť. Nech prší dášť, to je deviatka tu to nastavíme. No dobre, tak si zahráme, no, nech prší. No priateľ, hovorí, že mu už dlho nepršalo že by potreboval pohľať. Možno tak... začne po dnešku pršať. Po dobre, tak zahráme si a po pesničke budeme v téme pokračovať, ale, ale už v tom zmysle, že čo teda robiť? V tom, svet, ktorý sme poznali, sa končí, už to môže sa vám páčiť, nemusí sa vám páčiť, ale teraz čo treba riešiť je, že čo my ďalej ideme v tomto svete robiť. No, takže tak, dobre. tak si hráme. Po praskám s hranem, Svetlo je v tmach. Pri ceste páni v obleku vystupujú z čiernych aut, V upíro moku dvíha sa strach. Pýtaš sa teraz, kolko by to stalo? Nech prší dažď. Pýtaš sa teraz, kolko by to stalo? Nech prší Svetné slnko pozera, Kam sa rieky strádzajú Sucho a teplo Slabý Srdce stálie z kamená, Putnici k chodám kráčajú zraky už vidia ťažkú vinu Pýtaš sa teraz Koľko by to stalo Nech pršidá Pýtaš sa teraz, koľko by to stálo? Nech prši dážď, pýtaš sa teraz, kolko by to stálo? Nech prši dážď, pýtaš sa teraz, kolko by to stalo? Starý strom, cez tiché perimeravé, šumy od listami pieseninu. Jeho drevené korenie splazia sa medzi skalami, tenkými koncami slúbiť pílu. Pýtaš sa teraz, koľko by to stalo? niech prosidasść Pitas za teraz kolko by to stało niech prosdaść Pisz za teraz kolko by to stało niech prosiidasść Petersz za teraz. Zaprsi, za zbudziesz karę do, nie zaprsi, zazbudzesz karę do, nie zaprsi, za zbudziesz do nie zaprossi, a kiedy bude pęknie, kedy bude pęknie, kedy bude pęknie sa tu zahovorili a <laughs> relácia nám ide. No takže to, čo sme si hrali, minni naši poslucháči, to je CDčka chvála slnku. aby ja som povedal, že nového ešte z neho sa pári, ale to už by bola celkom pravda, lebo že v lete ho Jarislav vydal, takže už, už má nejaký svoj vek, aj keď teda hráme si ho tu u nás krát. A keďže Jarislava spomínam a keďže si jeho vesničky hráme, tak to znamená, že nás takto 13. apríla počúvate pri relácii rodná cesta, ktorú opäť vysielame, no moje veľké potešenie. No Zhovaráme sa so Žiarislavom o tých aktuálnych témach, ktoré samozrejme ľudí trápia, ktoré ľudí zaujímajú, ako sme už naznačili, ktoré ľuďom celkom očakávateľne a pochopiteľne aj spôsobujú mnohé strachy, lebo lebo ľudia cítia, že sa nie, niečo deje také, čo sme tu nikdy nevideli, že tých, tých, tých vojen je zrazu nejako veľa, teraz vás do toho politici plašia, hovoria vám o tretej svetovej vojne, ako nebude plyn, ako nebude ropa, ako stratíte istoty, ktoré máte. A to všetko teraz, keď sa tak domieša, tak ľudia sú takí vyplašení. Tak sa so Ziarislavom bavíme, že prečo sa vlastne toto všetko deje, že je to svojím spôsobom aj zákonitosť, ktorá sa nejakým ob spôsobom obísť nedá, ale to, čo sa dá urobiť, je to, ako na tie zmeny vy zareagujete. A to je tá časť práve, ktorú, do ktorej by sme sa dostali teraz radi, že tak si to pred pesničkou Žiarislav naznačí, že čo teda robiť v tomto čase neistom, keď sa, keď sa jeden svet končí a iný sa svet začína. Jednak mali by sme si uvedomiť, že teda, ja to možno, že zopakujem teda určite, ale trošku inak, že keď chceme, aby svet okolo nás bol taký, aby sa nám dobržilo, tak musíme do toho vložiť naše videnia. Videnie veci je úplne prvá vec, ktorou sa začína každá stavba, prestavba, alebo čokoľvek, čo je tvorivé. To znamená, to videnie je základná vec. Keď, keď sa uspokojí niekto s, s videniami, ktoré prišli zvonku, a možno, že pre iné oblasti, tie mohli byť dobré v inej oblasti, v inej dobe, na inom, inými, pre iných ľudí. Hej. Pre nás musí byť to videnie jednoducho nejaké. A mo, mo, sú pri tom akože hodnoty, ktoré sú národné, nad, nad osobné, e, celozemské alebo aj vesmírne. A sú potom hodnoty, ktoré, e, ktoré sú zvláštne pre tú oblasť a vytvorené pre tú dobu. A, to je presne ako, keď je zima, tak budeš mať zimný odev, neže pozeraš si nejaký film a vidíš tam letný odev, hej. A, ale už je zima. To bolo v lete vtedy. Uh -huh. no, takže vlastne, hey. to je taký hmotný príklad. Ja by som povedal, že toto, áno, toto je veľmi dobrá vec a toto mi určite neunikne, ale trošičku ešte oproti tomu titulkovému bloku máme tam nejaké veci a možno, že keď ich preberieme, že toto to sa nám bude oveľa ľahšie Dobre, vykreslovať. Poľudne. Dobre. <kým> Takže my sme sa aj cez prestávku Borisom rozprávali <kým> o vecech z východu a v zásade aj... My sme spomenuli o tom, že, že čo sa stalo. Stav, spomenuli sme, ale nie celkom asi možno, že jasne, a nie možno, že v následnosti. Ale že od určitej doby nastali uh, takéto tie údery zo strany zo západnej pologule smerom na Južnej Amerike, hej, v Perskom zalive. A už predtým bol rozbehnutý chod uh, v oblasti Ukrajiny. Hej, ktorý, ktorý dá sa povedať, sa premieta do vojny, už či to nazveme zvláštnou operáciou, alebo akokolvek, však to sa začalo, už v Dombase bola nejaká zvláštna operácia. Potom uh, sa to zmenilo a ja by som to rovno povedal, že je to vojna a určite, a tiež tam bolo, uh, čo, čo to vlastne bolo, prečo tam je vojna? Hej. Mm -hmm. Tak vlastne uh... To všetko, čo je na Zemi, keď označíme ako, ako, môžeme to označiť akokoľvek, ale slovo kultúra ľudia poznajú, hej, kultúra, tak sú nejaké, nejaké celky, ktoré sa samozrejme posúvajú, menia, každé z nich sa postupne mení, vyvíja, niektoré sa rozpadávajú. A tieto celky majú svoje oblasti myšlienok, plánov vlastne chodov moci. moci hej. A rozdelenie moci. No a vlastne keď keď sa pozrieme na 20 storočie, lebo bez toho sa to nedá pochopiť mm -hmm. dokonca pokiaľ sa, sa pozrieme na Ukrajinu tak tam je to ešte komplexnejšie, že vlastne Ukrajina prakticky bol. Bol národ, ktorý nemal štát. Hej, v 19. storočí vznikol ten pojem ako, ako pre národ Ukrajina. Dovtedy to bol, bol, bol pojem, ktorý bol... Uh, Ukrajina bol pojem z, z ruského, uh, carského štátu. Uh, Bogdan Chmelnický, sme v nejakom, najprv v 15., potom v 16. storočí. Chmelnický si musel vybrať, kozáci si museli vybrať, že či budú uh, s Poliakmi, s Tatármi alebo s Rusmi. Lebo vlastne ukrajinský štát nebol. Ukrajina pritom bola v litovskom veľkoknežactve, kde tie slovanské kmene, ktoré sa neskôr stali súčasťou Ukrajiny, hej. Tak tie slovanské kmene, to bola Kievská Rus. Rus tiež nebol národný názov, bol to iný názov. Tie kmene doteraz sú známe ich, ktoré tam boli, ich, ne ich názvy. Tak tie kmene žili pomerne v slobode až do toho 15. storočia v Litovskom veľkoknežastve, kde bolo väčšina národov slovanských, hej. Nesiahalo sa na národnostné veci a nesiehalo sa na náboženské veci. Bolo to v, v, v Európe výnimka. Takže Ukrajinci, predkovia Ukrajincov si žili úplne slobodne vtedy v Litovskej veľkoknežastve na tú dobu. Asi mm -hmm. najslobodnejšie, ako sa vôbec v Európe dalo žiť, hej. Mm -hmm. Potom prišlo Polsko-Litovská únia, to sa zmenilo, lebo Poliaci vlastne uh, sa snažili vnutiť uh, katolicizmus a uh, Ukrajinci už mali, uh, predkovia Ukrajincov, ortodoxné Rusiny, vtedy to volali Rusiny, ortodoxné uh, náboženstvo, teda byzantského typu, hej, východoslovanské. Odtiaľ je ten kalendár, ktorý teraz je z rokov, ten spätne vypočítaný, hej, pokiaľ niektorí sa chcú k tomu, tak toto to je presne z tohto okruhu, hej. Potom v reforme sa ten kalendár zmenil, a jednoducho tam boli boje, nezmeriteľné tam vlastne bolo vraždenie, boli to veľmi zlé veci a e, teda sa dostala, dostali tí kozackí vodcovia, lebo Ukrajina nemala štát, ale mala kozactvo, ktoré spôsobovalo obranu, alebo teda viedlo, či už proti Tatarom, alebo potom aj voči Poliakom a voči iným tak potom dohodli sa s, s ruským samodržavým teda cárom, carským ruskom, mm -hmm. že budú v ňom. Hej? A, a to už tam o narodnostnej slobode sa ťažko dalo hovoriť a v zásade m, si stav bol taký, ako v celom Rusku. Ako čo sa týka osobnej slobody. Hej? A nebola to nejaká autonomia, jednako bolo to tak, jak všade. A potom prišiel na socializmus a ktorý vlastne istým spôsobom zabezpečoval aj diktatúru, aj poriadok. No a potom sa ten socializmus rozpadol. No a v 19. storočí už vyhlasovali národy svoje práva, v podstate to bolo úplne, to bola tá asi piata vlna, čo som nazval, to som preskočil, mm -hmm. to bol Národná obroda 19. storočia, to my sme sa tiež vracali vlastne k veciam, myšlienkam vlastne prakticky slovanským, lebo Štúr napísal knihu o estetike, kde hovoril, že slovania a tak ďalej, a Štúr mm -hmm. a Hoďa, teda a hlavne Hurban, Štúr a Hurban sa dospeli až k slovenskému duchovnu, Urban ho nakoniec z kresťanských polov, čo mám doma tie slovenské národne noviny, tak prešiel do tých pôvodných duchovných a vtedy vlastne Ukrajina vlastne to sa poveda, si dala plány a zobrala politický názov Ukrajinci hej, ako národný. A, a vlastne, ale žili tam aj Rusy a ďalšie národy. Bolo to mno, mnohonarodnostný štát, hej. Potom Dombáska vojna bola do veľkej miery aj dôsledok toho, že spolu so západným liberalizmom chceli niektorí, nehovorím, že všetci, ale ukrajinskí niektorí vodcovia, zobrať myšlienku liberalizmu spolu s, tak na tú dobu už pomerne krajine národného predstavy, že všetci budú hovoriť ukrajinsky. No A potom bola vlastne samozrejme to sa niektorým nepáčilo boli tam veľa miliónov iných ľudí, hlavne Rusov došlo k tomu, k čemu došlo nejaký čas boli jednania a potom tie jednania sa opustili, potom doslo k tomu a, a k otvorenej vojne. A teraz tá vojna zmrzla tým, že Amerika začala robiť prostredníctvom Trumpa, alebo Trump začal robiť na Čále Ameriky to, čo robí, mm -hmm. tak prakticky odkryl chrbat západnej Európe. Spomenul Grónsko a prestal byť partnerom pre západnú Európu. Otvorene, hej. Tože Západná Európa, ktorá mala za chrbtom Spojené štáty a ich dodovky zbraní a všetkoho možného a, a, a istot, tak vlastne zrazu ostala s otvoreným chrbtom otočená na východ. No a vlastne e, s, s, s rozpadom Sovetského zväzu sa to východné Nemecko, čo bolo v 10. storočí ešte slovo Stalin pravdepodobne takisto, keď Hitler používal e, historické chody, Hitler keď šiel na mm -hmm. pobaltie, tak po dráhe nemeckých rytierov obsadzoval po baltie, a Stalin zase išiel po dráhe slovanských kmeňov, hej. Takže vlastne e, východné Nemecko sa zjednotilo so západným Nemeckom a to bol prvý prírastok pre západ. No a potom sa začali tie uh, dnežné revolúcie, teda nevšade boli nežné, ale u nás bola. Uh, podľa... A kade, aké farebné do toho, a, áno. No a, a vlastne uh, z, uh, išlo sa na východ a prišlo sa na ruské hranice prakticky, alebo hranice vtedy ešte ruskej uh, moci, keď tam je aj spojencov, he. No a tam vlastne bola otázka, či, uh, či sa ne, nerozbie len Sovjetský zväz, ale či sa roz, rozbie aj Rusko. No, Rusi za, zareagovali ako obranne, a útočne hej. A nasledne teda vlastne povedali si, že tuto musí byť nejaké neutrálne pásmo medzi námi a západom hej a vlastne teraz sa stalo to, že, že kým tam ešte sa nejak dúfalo, že to nejak sa preklopí, tak teraz Európa ostala sama, teraz medzi tým stali sa veci, ktoré teraz nesom si istý či do akej miery to mám hovoriť živloch a je to zrozumiteľné, čo som povedal? No zatiaľ áno, že rozumiem, tak to si zopakoval ten vývoj, ktorý je tak všeobecne známy, ale dobre. Pre... No a teda my sme si povedali, pochopenie. áno, tak sme na Zapade, tak sme Európska únie na to, hej, dobre, tak sme, ale keď si pozrieš, že ako za 35 rokov vlastne Európska únia sa nejak nezmenila inak ako to, že pribrala nové územia, kde, da, da, kde dala svoje politické a hospodárske záujmy. Hej, to je aj naše územie. No a... Si ne nechcel si niečo Nie, No a keď sme si všimli, tak má tri strediska. Hej? Má Štrasburg, má Brusel a má Luxemburg. Všetky tri strediska sú uh, spojením nemeckej a francúzskej sily. Teda, inými slovami, je to franská ríša. Je to, to jadro nemecká a francúzska, ktoré vytvorilo úniu, potom pribrova Británia a tak ďalej, Británia hmm. potom odišla. Tak je to stále územie tej západo... Západorímskej Zapad, ríše a teda Fránská ríša. Hej? To sa nezmenilo za tých 1500 rokov. Mm -hmm. A keď kúkneme na východ, tak Rusko vlastne v určitej dobe zahlasilo, že sice zanikla Byzantská ríša, ale Moskva je teraz hlavné mesto Byzantzy. Takže to je východorímska ríša so svojím kresťanstvom. No. A východného typu. A to rozdelenie sa prakticky nezmenilo. To rozmedie sa, lebo, lebo síce stredná Európa, tomu maďarsko, slovensko, Česko, Polsku išli pod západ, ale v podstate istým spôsobom už predtým svojim katolicizmom tam boli. Hej. A vlastne aj o, tie protestantské hnutia sú súčasť katolického vývoja. Nie ortodoxného byzanského. Takže, takže vlastne, um, vlastne siločiary na východe sa zmrazili a asi sa zmrazia. Pokiaľ sa uvažovalo, že ak tá vojna dopadne, tak je to možné, že, že sa začalo zmrazovanie. No, čo, čo znamená, že siločiari sa zmrazili a asi sa zmrazia a, a vytrží? No, že, tak, že tak, západ čo? už nepôjde na východ ďalej. Aha. No a podľa všetkého ani východ nepôjde na západ. Prakticky vých... To znamená, že ten konflikt sa zmrazí a bude dlhotrvajúce... Um dlhotrvajúce napätie, ktoré bude znamenáť vlastne určitým spôsobom hranicu. To potom, ako sa presne tá hranica uh, vy, vykreslí, tak to je druhá vec, ktorá zase bude súčasťou tých silodrach, ktoré sú. No a vlastne zaujímavý je v tom perskom zálive, lebo tam, keď si pozrieš, že keď slovenské predstaviteľ išiel, ja neviem, do Ruska alebo kde, tak už som počul niekoľkokrát, ako že sme mali štát. No je tam štát Izrael, ktorý, ke keď hľadáš na mape, musíš pozorne pozerať, že kde vlastne je. A všade hlavne na, teda, východ do dneho, ale obrovské územia hmm. arabských krajín, hej, v podstate. No tam, tam sa deje ďalšie, tam sa deje ďalšie život, ráj, je ďal, ďalšie, ďalšie zmeny. Keď sme spomenuli tú iránsku, iránsku vojnu, tak to si málo kto uvedomuje, aj málo ľudí možno o tom vie, že iráňčene nie sú Arabi. Iranci sú vlastne indoeuropania a teda. Vlastne ten názov, keď povie že aríske etnikum, tak to je doslova to. To je arian, hej, a, a to je ale vedecký pojem, nie ten hitlerovský, mm -hmm. aj keď si predstaviš. Ne, ne som si istý, či, no, takže tam je jedna tam je jedna vec. Že medzi Iránčanmi a medzi tými arabskými krajinami je etnický jednoznačný rozdiel. No ten rozdiel nie je tak do popredia ako druhý rozmer vojny, ktorý je oveľa silnejší a to je ten náboženský rozmer. No a tretí rozmer je hospodársky, teda ekonomický. Tože tam prebiehajú tri zápasy naraz. Mm -hmm. pričom akože oproti vede, to presvedčenie je niečo celkom iné že keď si zoberaš, ja som teraz v podstate jednak k tej franckej ríši som dal kedysi článok hej, a Európskej únii, že, že tie siločiary zodpovedajú uh, dejným vzorom zmenila sa ideológia, teda nie je to už tá uh, zapadokresťanská, ale je to dajme tomu určitá iná nevodím teraz menovať, lebo to nie je také podstatné mm -hmm. ale tie siločiary ostali to isto, v Iráne sa zmenila ideológia, ale siločary Iránu ostali, hej. A keď sa pozrieme, tak tam žiaľ ako dochádza k, nielen k tomu, že, že, sa, že, že niektorí robia vojnové útoky už bez toho, aby to vôbec ospravedlňovali. Ja neviem, napríklad určité krajiny vedú vojnu s, s tým, že, a to bolo aj v Joslavii a vlastne aj na Ukrajine, že tvrdia, že, že chcú zabezpečiť práva menšín. Hej, tak dajme tomu. Či je to viac, či menej pravdivé, to teraz nebudem hovoriť, ale je to nejaké zdôvodné. Tam sa už... No, buď menšina, alebo, práva. Menšina, alebo teda práva toho daného národa. Však Trump tam išiel s tým, že ide vraj zachrániť Iráncov pred režimom, ktorý ich týra, ničí a trízni. Čiže nešlo len o menšiny, ale o celý národ. Že on ich ide akoby vyviesť z toho zajatia režimu nebezpečného iránskeho. On chcel doniesť všetkým Iráncom slobodu, tvrdili. Trump. To je si pekno, že to tvrdil. Viac menej to nevyšlo. A možno, že to nebol ten najlepší spôsob, ako sa da sloboda, uh -huh. tým, že začneš zabíjať vlastne tých, tých uh -huh. ľudí aj s rodinami. Uh -huh. Tak to je otázka, že č, č, č, č, takto sa sloboda pestuje, hej? Z filozoveckého hľadiska je to úplne nezmysel, hej? Uh -huh. no. A tam sa deje, žiaľ, akože tam... Uh, druhá vec je tá, nielen to, že, že, že, prí, že prísť uh, do vojny už bez zamienky, len... Z, bez tá zamienka bola, aj. Ale m, tento spôsob vedenia vojny, ktorý m, zameraný je na vraždenie aj civilných ľudí, a nie ako na náhodné, že, že strela zasiahne, ja neviem keď pozrieš na ukrajinské dianie, tak dvoch ľudí hej, mm -hmm. pri bombardovaní. No, dvaja mŕtvi nemôžu byť pri náhodnom bombardovaní, to musí byť, dá sa povedať, určitým spôsobom cielené, hej, aby sa vedú <coughs> na vojenské objekty. Je to žiaľ, každá vojna je zlá. Aj z môjho je úplne každá vojna zlá. A aj keby si zabíjal len vojakov, aj tak je to zlé. Lebo aj tí vojaci sú ľudské bytosti s dušou. Mm -hmm. Ale úplne ako vrchol je, keď sa zabíjajú ľudia aj s, aj s rodinami. Len preto, že je to cieľ, lebo je to vedec, lebo je to nejaký duchovno-štátny voca, alebo tak, vieš, toto je novinka v tomto svete. No a žiaľ tam v tom, tej oblasti uh, dochádza teda k ďalším veciam, že uh, vzniká, uh, vidíš, že ten, ten uh, um, nevždy je to národné povedomie uh, totožné so skutočným ako, uh, pôvodom ľudí. Napríklad uh, v keď som sa pozrel na Izrael a Palestinu, sledská genetickej mapy, tak sú to úplne najbližšie národy tam, Izrael a Palestinci. Hej, síce teoreticky filištínci tí dejiny, prišli pred vyše troma tisíc z tej egejskej greckej oblasti s keramikou podobnej, mykenskej, Mik hej, a, a vlastne osiedlili okrem iného aj gazu, jedno z tých čtyroch-piatich, dajme tomu, území. A v zásade v zásade tam došlo k tomu, že oni postupne sa tak miešali s tým obyvateľstvom, že dnes majú genetickú mapu hm. vlastne úplne uh, autochtónu na, na veľké preva prevažujúce percenta. A dokonca majú viac uh, tých uh, autochtoných haploskupín, ktoré sa dajú sledovať v dnešnej dobe, v zásade už celkom, celkom dobre. Dokonca majú aj viac ako, ako židia samotný izraelský, ktorí ich posielajú domov do niekde prečo, keďže prišli a z ich léska, ich náboženstva tam nemajú byť. Takže oni sú navzájom nez veľmi nezmieriteľní. A keď som pozrel genet genetickú mapu. Izraelcov, tak majú napríklad veľa uh -huh. pomerne R1Ačka, čo je Slovanská východ-európska skupina. Nedá sa povedať, že je národnostná, ale jednoducho bežná u Slovanov. Aj u Iráncov, ktorí sú im Slovanom a Baltom najbližší, ale už u Iráncov je odlišiteľná iný typ R1Ačky a tá v Izraeli práve, že nie je. Uh -huh. Neskôr, nie je tak častá. Hej. Takže... Takže Izraelci nemajú samotný, aj teda židovskí Izraelci, od tých Izraelcov palestinských, neviem, či to môžem ten názov vôbec povedať, alebo od Palestinčanov oni, uh, oni majú veľmi, veľmi, veľmi totožnú krvnú povodnosť v tej oblasti. Obydve kultúry sú tam určite 30 rokov a Samozrejme, bolo tam vývoj, že postupne sa tí indodopania filištinci uh, stali vlastne prakticky, geneticky takmer totožní s, s tým okolím. Mm. A, a v zásade hovoria dnes arabským jazykom. Ktorý je vlastne zo semické jazykovej skupiny takisto ako ako takže teraz o Palestincoch hovoríme. O Palestincoch, to že Irán je iné, to je Irán, sú ho a Napierský. To sú Irán, prevozní skôr nám, takže vlastne tam zvláštne, že tá ta ale úplná vlastne medzi Izraelom a Izraelskými židmi a medzi palestínčanmi etnickými je tak vzájomná, tak silná, pričom majú, dá sa povedať, takmer totožný genetický pôvod. Majú veľmi príbuzné náboženstvo, lebo obi dva sú monoteizmy s, s základom v starom zákone. A, a majú takú istú nezmieriteľnosť vzájomnú. Takže je to veľmi, veľmi ťažká vec a to je to, je tak, to sú tak dve vyhranené skupiny, ktoré... Ťažko povedať, že, že toto, čo my tu máme, že, že, že sme prišli o nejaké istoty, je oproti tomu, kde, v čom žijú oni, je to malina. Hej, môžeme povedať. Že to my môžeme si ľahko spraviť dobrý svet. Tam jednoducho... Tam sa ten nenavis, dokonca so, som sa rozprával aj z... So, kedy si ku mne párklad bol Šachar, ktorý, čo, ktorý, čo bol žiť z Izraela, tak hovorí, že oni to v starozákonných spisoch v Genesis našli, že jeden bol ten Jakab, ten brat, druhý bol ten druhý brat, čoho, mm -hmm. čo bol oklamaný. A to, to, nepoviem, že ktoré, ktoré, aj keď to viem, ale o toho odvádzajú. Hej, svoju nenávist, iní odvádzajú od, svoju nenávisť od Abrahamovho potomstva, a jeden teda, že bol spojený zo, splodený zo služkou, a druhý s žiadnou manželkou, takže, takže tam samozrejme tiež nepoviem, že kto hovorí čo, ale dá sa to zistiť. Takže oni si to odvádzajú úplne od tých náboženských právzorov. Vieš, a tam ťažko. No tam teda ťažko, si keď to máš, áno, keď, si, keď si takto ďaleko v tom zahrabaný, tak to je naozaj ťažko. Keď ty proste máš dôvod sa hnevať na ešte starobiblický do starého zákona, tak tam si skončil, s tým nepohneš. No. Takže vlastne obroda v našej oblasti, keď sa pozrieš tam, tak je v podstate v celku ľahko uskutočniteľná. Jednoducho dá sa to urobiť zo pár predstavených spôsobov, ktoré by mohli vlastne byť uh, prinesť lepšie Ne Som si istý, že čo sme ešte prislúbili a nepovedali, kým prejdeme na to pre mňa teda... Maďarsko sme spomenuli európsku kosu na ruskom kameni, neviem, či... Áno, to, to je presne to, že vlastne tam... Uh, no, možno je to, možno je to trošku uh, zjednodušené a posunuté. Uh, posunuté nemyslím kosa ako smrťací nástroj, ale kosa ako hospodársky nástroj. Takže ako keď sa hovorí, padla ako sa na kamieň, No tak tam sa rozširovanie už zapadl, za to uh, Európskej únie, ale v zásade, uh, čo sa týka uh, s ohľadom na centra a na vlastne, uh, prestavenie videní, že kam tá Európska únia bude smerovať, tak je to do veľkej to stre, uh, Stredisko stále na západe. Uh -huh. Tak tam ten pochod sa zastavuje a nevyzerá to, že by sa ďalej veľmi už pohlo. Môže sa tomu rozprávať do nejakých Slovenskej Európy, nie tak veľkých územiach ktoré budú sporné, čo sa týka príslušnosti hospodárskej a vojenskej, ale v zásade tam sa to zastavil, ten vývoj a konečné zastavenie vlastne podľa všetkého spôsobil zmena, ktorá prišla z Ameriky. Čiže vraviš, že napríklad, že stoplo sa rozširovanie Európskej unie a na NATO? Na východ? No, vyzerá to, ako by áno. Ne, nehovorím, že sa stoplo úplne, lebo však Teraz nemám, da sa povedať, všetky tie prípady, ktoré sú v jednaniach, ale nemám pocit, že by to už príliš na východ išlo. On to vždy sa môže stať, že sila niekoho ešte sa posunie na východ a sila iného sa posunie na západ. Ale viac menej to rozpínanie západnej Európy, vplyvové rozpínanie, už vlastne prišlo ku hranici. Uh -huh. No, že toto teraz bude tá kolektívna nálada, že kým sme doteraz žili v tej nálade, že sa ideme rozširovať a expandovať na východ, že toto sa zastavuje pomaly ale isto. A teraz, teraz čo, čo bude vlastne? že Bude to takto teraz stagnovať? Či sa to budú nejak meniť tie centrámoci? Čo, čo sa stane vlastne teraz? Podľa tejto teórie. Teraz je nutená Európska únia, alebo toto vplyvové územie, mm -hmm. hľadať spôsoby. Zatiaľ sa spôsoby ďalšieho posobenia. Zatiaľ vlastne prepáč, ja tu nemám vodu vôbec, ja som síce išiel, som, Nie tak som dobre, vodovodu ale asi nenabral. Ale ak si chceš dať vodu tak veď my si my máme ešte pozrieť 4 hodinku, môžeme si zahrať a ty si zatiaľ pôjdeš načakovať a, a aj mi poradíš, že čo by sa hodilo? Čo by sa hodilo? Keď tu tú vodu, nech prší dáš? So z... Čo? Nech pršiť dáš? Ja, počkaj, to, to už bolo, ale slnko? Dažd? Keď už bol dašť. Slnko, moje slnko? Dášť, toho aj hospodárom príde a potom zase bude slnko. Slnko, moje slnko, ideme si zahrať. A Buď, si alebo, alebo chvála ti za svetlo, hrieme slnko. Chvála ti za svetlo, dobre. Tak ja. vybrz Dáme chválu, ty si choď zatia sa občerstviť a potom tak. už pôjdeme do finále. Chvála ti za svetlo, slnko. a chloriusko hey kwa svetlo hreiusko hey kwa svetlo hreiusko za svetlo hey, hey, hey. ti za svetlo reuje sa toto pesničkou tvojou vlastne prehúpliť do tej záverečnej časti. A mňa samého bude zaujímať, že aká ide byť vlastne pointa tohto celého, lebo však bavili sme sa tu o americkom prezidentovi, ktorý je taký nejaký zvláštny, s viacej prekvapuje ako neprijemne, ako nepriateľov. O ruskej kose na európskom kameni si hovoril O Maďarsku sme tu sa trošku rozprávali, prečo sú tí Maďari vlastne takí iní ako tí Slováci, že viac sa tak držia toho, tej svojej zemi a keď majú nejaký problém, tak sa vedia aj zjednotiť. Keď napríklad, ako si spomínal, sa im ten ukrajinský prezident trošku povyhrážal, tak my by sme sa tu nezjednotili a oni boli hneď jednotný front. O Iráne si hovoril, o, o, o Palestíncoch, o Izraeli. Ja teraz rozmýšľam, že... že že ako toto ide všetko teraz dokopy spojiť na záver? Že Arislav. Ide, ide. A že ako sa to rímuje? Ide, že keď pozrieš, tak všetky tieto diania no. sú spojené s nejakými uh, nejakými dejmi. Prudkými. No. He, sú to prudké deje. A um, všetky prudké deje môžu smerovať k tomu, že ľudia, ktorí sa na nich dívajú, že sú nimi vtiahnutí. Hej, teda ja som za toto a ja som za toto. Proti tomu. A teraz je to veľmi silné, presne to čo v a to ešte nie sú u nás voľby, lebo však budú nejakedy tiež. A v podstate tá skutočná kultúra, tá skutočná kultúra, tá je pod tými dianiami. Tieto diaňa len ukazujú, že to, v čom žije veľmi veľa ľudí a čo je presadzované mediálnym svetom, ako dôležité, že to nie je celkom to práve orechové. Že tá jadrová kultúra je pod tým a tá jadrová kultúra by sa nemala týmto meniť, ktorú máš v sebe. Hej? a to sú tie podstatné hodnoty. Teraz, e, zober si, že prichádzame v podstate o istotu ropy. Mm -hmm. ktorá v dnešnej, v dnešnej dobe je ťažko predstaviteľná si, si žiť no. bez ropy hej? máš všade umelomotné výrobky máš vlastne pohon na ropu či lietadlo či auto a je to uh, veľmi zásadná vec pre mnohých ľudí no. a zrazu tá istota je otázna no kde presne tak nie sú potraviny sme si vlastne zvykli na to, že všetko je v ob obrovských obchodoch s veľkou, obrovskou strechou jednou z celého sveta. Dobre, tak môže to byť tak naďalej. Keď sa môže stať, že nie všetky tie istoty budú. Ale nás to k niečomu... Všimnime si, čo sa deje, že nás to k niečomu by malo viesť. Keď istoty, ktoré boli, sú spochybnené, tak by sme mali hľadať tie istoty, ktoré nie sú tak spochybnené. Kedy je spochybnený poriadok v štátoch. Hej. Sú spochybnené samotné štáty. Je spochybnené to, že by nemal prísni štáta jednoducho telesne zničiť vládu. Hej. Tak, to sa, tak to sa porozumenie nerozširuje. A ani toto už ne, aj, neplatí. Už toto sa deje. Mm. Takže to, to by nás malo viesť k tomu, že, že, že možno, že nemáme dobrý rebiček hodnú, keď nemáme v sebe tú vnútornú istotu. Všimni si, teda ja som to naškrtol a nedokončil, že tí Izraelci si nehovoria, že ich malo. A no okolko je tak, tak strašne Izrael väčší od Slovenska. Etnický etnicky Izrael je ešte menší. Takže nie je to o tom, koľko nás je. Je to o tom, že v akom sme naladení. V akej sme sile. Pričom nehovorím, že niekde tam je na to nie. My máme celkom iné vzory. Ale čo ak tie vzory, čo keď to všetko, čo potrebujeme na život, máme aj v sebe. Čo sme spravili preto, aby sme si preskúmali vlastnú kultúru? Keď som skúmal vlastne vonkaše prúdy, a vonkajšie rovná sa politické, môžem povedať, hej, zjednodušene. Tak o to otázok o muža a ženy, čo, sú, čo sa rátalo ako feministické otázky, tak naše slovenské feministky brali celé teórie zo západu, kde ale nebolo to celkom tak, všetko také isté, hej. Tak, čo naše, ony že to naše je bolo kresťanské, no to naše nebolo kresťanské, to naše bolo pôdne, moment, kresťanstvo je dovezené, Hej. predstavte vzory izraelické patriarchále nie sú slovanské. Nehovorím, že Slovania nemali určitý druh patriarchatu, ale stále tam boli duchovné aj ženy. Hej, čo, čo inde nebolo možné v týchto, v týchto naj, najtvrdších spoločnostiach. Takže vlastne takisto ako druhá vec, sam, samozpráva. Hej, samozpráva je veľmi zásadná vec, nemyslím tým dedinu a mesto iba. Aj, aj národná samozpráva. To sú predsa spôsoby, ako žijeme. Koľko ľudí tu vie, že vlastne od 5. do 15. storočia boli v Európe slovanské snemi. Boli viazané na pôvodné duchovno, teda automaticky s cerkevným zriadením zanikali. Buď úplne, alebo postupne sa im brala sila. Ale vlastne stále tu máme tisíc ročie. Grécka demokracia, koľko trvala? 200 rokov? Skúste to porovnať s tisícročnými, ako nehovorím, že na tom istom území. Teda sa to postupne presúvalo, ale bolo to ten istý typ, aj keď nie jednotnej, unitárnej, ale v zásade zažitej demokracie. To sme už mali. A kto, kto z našich spoločenských vplyvných ľudí vybral to, že my vlastne to v sebe nejakým spôsobom máme? Nie sme ako v Amerike, že všetko je oplotené, všade sa strela, kde, kde stúpeš na cudzie územie, nemôžete sa streliť. Toto tak nie je. Máš obecné lesy. To je pozostatok občinových lesov, hajú. Máš vlastne spoločenské zriadenie, spoločná správa, veci. Keby sme o tom hovorili, o našej vlastnej kultúre, a nehovorím, že v náboženskom zmysle, myslím v kultúrnom zmysle, tak by sme museli na to prísť, No a ešte okrem toho, ak si predstavuješ, že sa vlastne Slovania rozširili, sa o tom raz bude, dúfam, že samostatná reč, jak sa rozširili do polovice Európy svojho času. Bez veľkých vojen. Nehovorím, že nikdy na Balkáne neboli vojny, Byzancie so Slovaniami boli, ale bez veľkých zaznamenaných vojen jednoducho veľmi úspešná kultúra, ktorá bez viditeľného písma si samosprávovala veci a húfne cudzinci išli do slovanských občin žiť. Lebo im tam bolo lepšie ako v technicky vyspelom, ale v podstate z ich hľadiska chudobnejšom svete. To je prípad rozšenia slovánov na Balkáne. A nechcem to obmedzovať slovanstvom, ale jednoducho tento spôsob, spôsob, ak ako si sebestašné občiny vlastne pestovali kultúru, tu bol... Tu bol. A mali, mali vlastne, je veľa veci, ktoré sa dnes dajú využiť. A dokonca to ko kolo roka, ktoré je, ten kolobek sviatkov, tak je tiež uk ukotvené v času priestora. Takže, áno, môžeš si povedať, že ja som Žiarislav, tak ja si to hovorím svoje, ale to z moje nie je moje. Čo z toho je moje? Hej? Ja si to všímam ako vec, ktorá je v zásade jednoznačne uh, duchovno spoločenská. To nie, že ja som si vymyslel tie veci. Takže ja to vnímam tak, že keď žijem v tomto svete, v našom obrodenom svete, tak mňa sa tie zmeny tak by to s nej netýkajú. Nie, nie, že by mi nezaležalo, nie, že by som nebol smutný z toho, keď niekto zomrie. Samozrejme. Ako súcitný človek, samozrejme, áno. Ale tento svet, že, že robím správne veci, a robím ich každý deň a dlhodobo viem, že ich robím, a viem, že pracujem na tom, aby raz to bolo lepšie aj pre ďalších, tak toto je niečo, čo mi dáva silu. Pražite v, v oblastiach si dovolím povedať s so, so, so, so, so prímom, ktorý je e, hlboko nižší ako minimálny príjem Slováka v priemerne ohej. Kde by som ja ešte bol schopný, vlastne, keby som nemal tú vnútornú silu nejakú robiť veci pre ďalších ľudí. A musím to robiť, lebo to chcem robiť, a robím to, pretože som vedomý v tomto smere. No a teraz si predstav, že, že my by sme vnímam to tak, aj teraz pracujem na tom, že, že o nejaké týždne sa s, ro, robím stretnutie, ale nebude verejné a budeme rozprávať o veciach, ktoré sú z tohto hľadiska dôležité a ktoré sa, o, o nich je už v televízii vôbec, to nenájdeš nikde. A nedádeš to ani, ani na plagátoch nikde. Ale jednoducho treba robiť veci, ktoré sú dôležité preto, aby sme my si držali, treba robiť stretnutia, treba robiť stretnutia, treba robiť, hovoriť vety, aby my sme budovali svet, v ktorom budeme bezpečnejší. A toto vnímam, toto vnímam, že by sme mali robiť zo spodu. Nečakať, že to nejaký štátnik vymyslí. To, ako sú politické strany rozdelené, to samotné, keď si pozrieš aj na živly, To uvidíte, keď vidíte štyri živly, Ak teda vidie, tak dúfam, že hej, tak vlastne tie, tie živly niekedy neboli v rozpore. V prírodnej spoločnosti jednoducho neboli v rozpore, boli v súlade. Hej, o tom by niekedy, inokedy mohlo to byť viacej, ale nemali by tie spoločenské síly byť v takom nepriateľstve, by, mali by sa skôr doplňať a nadhadzovať navrhy, ako to zlepšiť, ale nie je to, že vstúpime, vystúpime len toto, hej. Ako to zlepšiť, aby to tu bolo lepšie? A ja to tak ako nevnímam. Ja to vnímam väčšinou, keď vidím tie spo, spoločenské rozprávy, že sa tam iba väčšinou hádajú. Uh, a ne, nedá sa to riešiť z vrchu, tvrdím. Môže sa stať, že príde niekto, kto, a možno, že aj viacerí ľudia z rôznych uh, uh, podhuby, a začnú veci zlepšovať. A to vnímam, že to, že to by mohlo byť. Ale... Rozprávame sa o tom, že ak si vybudovať svoj svet, svoje istoty, na tom našom Slovensku, alebo v tej našej šiesšej oblasti, tak tu počúvajú Česí, aj Poliaci niektorí a ďalší, alebo len sme namotaní na vonkajších bitkách. Kto je za? Na Ukrajine za jedných alebo za druhých? To prečo nie je o to, že či si za. Ide o to, že jak buduješ tú spoločnosť tu, jak už zvyľaďuješ, a potom možno, že nebudeme mať taký, také, také povrchné hodnotenia. Čokoľvek, k čomu sa vyjadrím, si treba preskúmať. No, ja si myslím, že ja síce pekná veta, ale uh, mať podklady na to, aby si tú vec vyťahol, je úplne iná vec. To, že ja navrhujem hlbanie že ako náhle je okolitý svet v, v porive, ako náhle sa cíti človek alebo skupina ľudí alebo národ ohrozený, mal by hlbať. Lebo v hĺbaní nájdeš silu. Tú vnútornú silu. Hĺbanie by malo byť súčasť kultúry. Hm. Nehovorím, že hovoríš zle. Len si neviem celkom predstaviť, ako by si vedel ľudí nalákať na hlbanie ktorí o tom ani nie, že nikdy nepočuli, ale teraz si mám pred očami týchto mladých ľudí, ktorí ani netušia, čo si teraz povedal. Ani, a, a, ani len mladých ľudí. Vieš, a teraz všetky tie, všetky tie namotávky, ktoré, v ktorých si tu žijeme, že, že ja nevravím, že toto nie je pravda, čo, vrávim, čo tu zaznelo, len, si, len tá cesta k tomu si to neviem predstaviť. Aká by bola. Ako, ako, ako týchto ľudí, ktoré na všetkým iným rozmýšľanie, nie nad týmto, čo si práve povedal. Ako ich k tomu preto natchnúť? Či to príde doba a tá donúti, alebo vieš čo? Tak, tak možno, že... Tak ani veľmi otázku ja nevidím, že prečo ich natchnúť. Však nemusia hlbať a nemusia dospäť k vnútornej sile. Že si vybral, že keď nebudú hlbať, pôjdu po povrchu, tak nebudú mať vnútornú silu. To, to je to isté. To je ako... Rozmýšľať, akú knihu čítam, alebo čo budem počúvať, pesničku, či si pustím. Tak rozsla si vlastne musím vyberané veci, len pustiť, ale keď idem autom niekedy. Malo kedy, že to nechám ísť. tak to je zabavná záležitosť, je dobre. Mňa to až tak nezabáva síce, ale keď to niekto chce, nech si to púšťa. Ale vlastne ja musím uvažovať o tom, že čím sa budem zaoberať, čím svoje minúty, sekundy, dni, roky života strávim. A pokiaľ to nie je hodnota, že vnútorná sila tak to nemusí robiť. No, no, však tak to funguje doteraz. Aj, takže vlastne nakoniec to tak bude, že, že aj tá širšia skupina, ktorá keď chce prežiť, tak to musí sa nejakým spôsobom to tam zapnúť a ja to nebudem vtláčať ľuďom, však že si Dobre, tak inak sa spýtam, je teraz dobrá príležitosť na to začať sa hlbať? No že, že, že keď sa ti svetrúca pod rukami a pod nohami, je? vtedy vzniká dobrá príležitosť na to, že začneš holbať, by si to predtým nerobil? mohol by som to robiť aj predtým. No. Osobne to robím kedykoľvek, aj. ale vlastne toto je zvláštny dôvod na to, aby mm -hmm. to robilo viac ľudí. Mm -hmm. možno, že, možno, že im to nejak uh, povedať. Povieš im to? Ano, že práve, práve sa o to pokúšaš celkom úspešne podľa mňa. Aspoň minimálne pre tých, ktorí ťa v tejto chvíli počúvajú. Samozrejme. No ale ako toto No ale už to ani nie je potrebné, že pre všetkých, že všetkým to zahučať nejako do hlavna kolektívne, že to asi nepôjde. A však ani netreba. Tiež by som mohol všetko, čo sme teraz natočili, ako vymazať v duchu, hej? To z Boresova nebude páčiť. <laughs> A povedať, však to sú len vonkajšie vzruchy. No. Však to vlastne v tom svete, ktorý vám v duši, ani nemusí jestvovať. No sú to vonkajšie vzruchy, sú... Deje sa to. No v určitej rovine sa to deje a v inej rovine sa to vôbec nedieje. V inej rovine, rovine už možno, že sa to dávno stalo a to nič nemení na tom, že to, čo, to, to, čo vlastne... čo siem vo svojej duši, tak či tak prinese úrodu bez ohľadu na to, čo sa tam stalo niekde. No? To, to je tak. No, že, že istým spôsobom sa všetko deje naraz. Ty nemusíš... Človek nemusí byť následkom, že, že neviem, čo stane a teraz som smutný. Keď sa to stalo v tak už to bolo vopred jasné, že sa to stane. Hej. No asi sme dosť nehlbali, keď sme to nepredvidali. Na vedomeckom chodníku slovek sa nemá čo sťažovať, že bol prekvapený. Mal byť jasnoviedný. <ský> <síklad> <síklad> Také ľahké, hej, <síklad> hej, hej, Čo máš na... <síklad> iného obviňovať, že, že ti správil niečo, čo ťa prekvapilo teraz aj zlé, Môžem si to predvidať. to <lým> sa <lým> nedá. <lým> tak dobre, ale vlastne, tak si postojím otázku, tak jakže sa nedá, čo to, čo to je za slovo, z akého jazyka, že sa nedá. Všetko sa dá, ale za, za určitých podmienok. No možno, že tie podmienky sme nevytvorili do, dostatočne, aby sme to predvidali. Jak to, že niektoj, niektorí to predvidali a niektorí aj. Nie. No? Na sú. <lým> takže áno, takže tento svet musíme vlastne rozbiť na cimpr-campr. Tento svet prestal že svet funguje tak, ako sa to dozviete v správach. Svet, svet tak nefunguje, Nie. Takže, že vlastne ty, ako sa večer naladiš, ako sa vyrovnáš, tak potom v noci snívaš. Ako v noci snívaš, tak cez ne žiješ. Sen a život sa nedajú oddeliť. Určite sú nejaké vedné odbory a neviem, ich názvy, ktoré to tak vnímajú. Na pohraničí nejakej psychológie a možno, že lekárských ved, ale určite sen, videnie a skutočnosť, to sa, to, to, to nemá, tam nie je nejaký rozdiel. V podstate to koľko ľudí robí zlačiny voči iným alebo voči sebe, len preto, že ich duša bola nejak naladená. Takže to naladenie duše je zásada a to potom, ako sa správam k priateľom a aj, aj k nepriateľom, sa treba správať ur, s určitou cťou, to znamená, keď ti niekto nepraje, hej, netreba hneď skočiť na to, že na to zareagovať a hneď. A toto by som chcel niekedy aj vedomecky možno, že, že by sme aj o takých veciach rozprávali. Teraz sme aj ľudí zobrali, hej, tak tam sa stalo toto, teraz tam tamto, tam zobrali prezidenta. Hej, kde by si žil vlastne hej, v tej občine v 9. storočí, čo by si to vedel, že niekde v Amerike niekto no ukradol. Tam by si bol, nekde, na uchra, na hej, ukradol, hej. hej, hej. Nez, by si to. A vďaka tomu, že si to nezistil, tak by si mohol vlastne si pestovať svoju záhradku keď ti to niekto povie, tak budeš možno, že vykolejný. Hey, Dobre, nebuď... ale s tým rátaš, tak dneska je taká doba. Hey. Tak musíš sa očistiť, umyť si ruky. Vieš, očistiť sa od, od, od správ. Toho, od toho všetkého informačného od tých, od tých veci, uh -huh. to ti nikto nepovie, že ale vieš čo, si predstav, že v tej Kolumbii na jednej záhradke teraz rozkvitli tie... Hm. Ja neviem, aké kartosy alebo kvety, hej. alebo čo, ja ťa, také dobré správy, čo by to hovoril. Hej, hej. Hej. Takže, ale tvoj svet je plne dobrých správ a tie zlé sa niekedy šíria celkom rýchlo. Takže my, samozrejme, uh, nehovorím, že si netreba všímať, čo sa deje. Preto by sme aj, preto sa sme hovorili o tých veciach, lebo asi som považoval za dobré si to aj všímať. Hej. Ale neostať pri tom, Hej, neostať pri tých namotavkách, neostať pri tých nešťastiach, neostať pri tých zlých správach, ale budovať si dobre. Dobre, tak vlastne zobreš tú správu, musíš sa o toho očistiť, povie si, to nebolo boh čo, ale pestuj si svoju záhradku. Veď ta ty aj nemáš záhradku, veď mnoho ľudí nemá záhradku, ale hej, myslím tým duševne záhradku. Hej, áno, áno, ja rozumiem, že... Okay, Pripravoť si reči. svoje hriadky, pracovať na veciach, ktoré sú znútra. Hm. dôležité a hovoriť o, o tom so svojou rodinou, svojimi priateľmi, o tých dobrých veciach, rozprávať o tom a tým sa začne tá, tá občina, vlastne dnešná, uh, dobrých vecí rozširovať. To začneme to tak spraviť. Ja, Nekto si povie, to je romantizmus, to, dobré, ale to je taký dobrý romantizmus, že to sa nemusí skončiť tragicky. To je, jednoducho sú veci, ktoré, ktoré sú dobré. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja to poviem tak, takým príkladom, že aj teraz pôjdeme na jednu takú debatu a budeme zase na konci mesiaca diskutovať asi o médiách a, a mainstreamových a, a alternatívnych a tak podobne. A pri takýchto stretnutia vždy padne tá otázka, že ako sa vám to podarilo vybudovať a ako ste to celé darili. Ja na to vždy odpovedám tak, že viete, niekedy musí na to dospieť doba. Že to sa nedá ako keby urýchliť. Však mohli takéto médiá povznikať aj dávno predtým, ale prečo, prečo nevznikli? No, no lebo neprišiel vhodný čas na to. A tam musíte mať viacero veci. Musí sa vám spojiť do toho, že príde nejaké nové technológie, príde nejaká ako keby vnútorná potreba po niečom takom, lebo druhá strana robí také chyby, ten mainstreamové médiá, že sa to už nedá vydržať a ľudia to už nevládzu a zrazu vznikne niečo. Mm -hmm. A čo tým chcem povedať, že ty ako keby, že nikdy nevieš, o, o, o, niečo zmeniť len tak sám od seba, musia na to vzniknúť vhodné príležitosti, ktoré ty veľa razy nemáš vo svojich rukách. To je napríklad presne toto, že, o čom teraz rozprávame. že Na to, aby sme mohli začať hlbať, sa nám musel rozpadnúť svet pod nohami. Muselo sa udieť toto, čo tu teraz je, že musíš začať rozmýšľať o tom, že napríklad to, čo bolo do, do včera bežné, teraz predstavím mladého človeka, dnes je úplne bežné to, že mladí ľudia si sadnú do lietadla a idú na víkend do Anglicka. Hej. Doma je nuda sedieť. Doma je nuda, sadneš do lietadla, ideš za 20 eur hore dole. A teraz nebudeš mať benzín letecký a budeš nutený sedieť doma, kamarát. To je ten lepší prípad, lebo keď si dostaneš niekde na letisku v cudzom, tak <laughs> teraz, že, vieš, že, že to je to horčí. ťa donúti doba. Nemusíš nakonec ano. hlbať, čak nemusíš, ale teraz budeš mať úžasnú príležitosť. Áno. A vlastne aj hlbanie je zmena. Vlastne to, to, to zmeravenie a hľadenie dovnútra, to hlbanie, to je v podstate už zmena. Ale to je, da sa povedať, odpovedň na tie vonkajšie zmeny, ktoré nenechali kamen na kameni. No. Je to vlastne z hľadiska nášho vývoja duševného a náš, náš telesný vývoj je následok duševného vývoja, tak je to obrovská príležitosť. Hm? Toto je obrovská príležitosť pre našu kultúru. Čo budeme robiť? ako sa budeme správať, lebo budovať spoločnosť, budovať spoločnosť, vieš, ako sa bude správať, to už je. To už teraz sa začneš tak správať. To ešte nemusí byť navonok jasné, že si niečo vybudovalo. Ale ako sa začneme k sebe správať, to je zásadné. Ja, teraz som, mi uh, uh, prídu vlastne nejaké uh, vrúble od jedného človeka, ktorý je uh, považovaný za úplne zúpačného, dajme tomu, tábora, hej? Mm -hmm. A, zahradkár, či aj niečo robí s nejakou tlačovinou a v postate mi posielajú a ja sa priatelíme. A my sa k sebe správajú veľmi úctivo. A nikdy sme neboli nepriateli, naopak sme priateli. A okolo nás sú ľudia a tí to tak nevím celkom. No a čo? Ja ak sa ja začnem správať k druhému človeku, tak to je veľmi zasadná vec, že otvorím, lebo vlastne ja vidím vždy veľa vecí ako sa môžeme spájať. A to je úplný prístup, ako nájsť veľa vecí, ako sa môžeme rozdeliť. A ja nehovorím, že všetko, všetci máme byť to isté. A, a v dobrej veci predsa môžeme spolupracovať s kýmkoľvek. Preto ti vrajím, že mohol by si napríklad na týmto, a, a koľko relácií by sme mohli o tom porozprávať, alebo to je tiež lákavá téma, že že ako nájsť niečo, čo by nás konečne mohlo tie dva tábory stmeliť a spojiť a teraz vymýšľali by sme a veľa relácií by sme spravili a k ničomu sme sa nedostali. Možno dva, možno veľa táborov. A, tábor. a potom sa stane vec, ktorú si, ako keby ty ani nemal vo svojich rukách, potom príde tu spomínaný Donald Trump a rozbie všetko tak dokonale, až na konci si uvedomíš, prvýkrát si to teraz uvedomím, po dlhej dobe, že ja hovorím presne to, čo ten progresí vec o Trumpovi. My sme, teraz prvá vec, ktorá, kde môžem povedať, že úplne rovnaký som ako, ja neviem, de, hovorím, to je ste, čo Deni Gen o ňom. Uh -huh. ja, som, ja, ja som teraz pri Trumpovi denigen. Gen. A denigen Gen je pre, pri Trumpovi slobodný vysielač. Že a, a to si plánoval, že ne, ne, nevieš, to proste príde a zrazu bum. Hej, že, a to, to, to len tým chcem povedať. Sú veci, ktoré proste nemáš vo svojich rukách, oni sa udejú a zrazu. Uh -huh. Čiže to len tým chcem povedať. Nedá sa všetko naplánovať, nedá sa všetko. Proste niečo je, ako by to povedal niekto, že medzi nebom a zemou a to sa udeje a ty dostaneš príležitosť. A na tomto sa dá budovať. Áno, áno. Keby som sa teraz s tým človekom stretol, s tým, ktorý by som si predtým nesadol, tak mu poviem, na začiatku deväty poviem, počkaj. Teraz mám jednu vec, kde budeš som na úplne súhlasiť. A poviem si o, to, o tom Trumpovi neštysi, ale všimol, ale všimol som si aj vo verejných. Uh, verejných rozprávach, že k tomu došlo. No? He, k podobným javom. No? V podstate to sú niekedy príležitosti, a potom môžu sa stať veci, ktoré záznejú v dušiach, že zrazu zistia ľudia, že si môžu, môžu rozumieť. No? A samozrejme, to potom už treba na to nadpojiť ďalšie veci. Že netreba o tom pritom ostať, ale treba vyťahovať ďalšie veci, ktorých môžeme spolupracovať. A tak to vzniká dá sa povedať, úspech toho národa. Čiže lebo... ľudia z rôznych prúdov sa dokážu medzi sebou rozprávať a dokážu nájsť spoločné záujmy. Lebo to je dokonca ne, že, nie, že takto, to, to je jediná podmienka, ak sa to dá, lebo ináč máž neustalo nejakú duchovnú vojnu v tom národe. Hej. A to znamená, že zober si, že ako príklad len, že aká úspešná je anglosaská kultúra, to je len príklad. A, a zober si, že ste Británii, konzervatívci, Vyznamenali nejakú modernú rokovú skupinu za šírenie britskej kultúry. Aj chrobakov. A v podstate zober si, že, že v Amerike vzdušní ľudia ako hypisaci nosia americkú je si predstaviť, že slovenský hypisat nosí slovanskú vlajkovec. Takže vlastne uh, nehovorím, že čo je dobré, čo zlé. Ale v zásade to nemusí byť neprirodzené, že ľudia z rôznych prúdov si porozumejú, dokonca by to malo byť, aby sa v tej krajine darilo, tak práve, že ľudia z rôznych prúdov si majú Tak Preto sa to volá spoločnosť. Niemte si povzdychol, že hovoríme si spoločnosť a nič spoločné už nemáme. Ale to je preto spoločnosť. Spoločnosť je preto spoločnosť, lebo máš niečo spoločné. Hej, a možno, že by no. mohli sa stretnúť aj mimo vlastne tých ľudia z rôznych prúdov, aj mimo o, o tých oficiálnych, kde sa povedať, dajme tomu televíznych rozpráv, kde každý očakáva, že hrá za nejaké mužstvo, hej. lebo no. práve tam je to ťažšie v podstate. Uh -huh. A možno potom by to mohli dosiahnuť. Možno, že by mohli vzniknúť samostatné rozprávy, Kultúra rozpráv. Toto, toto nám úplne chýba. Uh -huh. Kultúra rozpráv, kde sa ľudia zídu z rôznych uh, vecí, z rôznych uh, prúdov. A nájdu spôsob, jak, sa, uh, oni, jak oni rozprávajú sa o veciach, kde si porozumejú a tým pádom ďalší ľudia na nich pozerajú. Človeče, tento sa rozprával s týmto, asi porozumeli. Mm. To to možno, že aj ja si môžem do svojím susedom nakoniec mm. porozumieť. Ja, ja, ja, taký ja, bol bez ale. Ja, Takže si, si to mal v starom Grécku. <laughs> ja Próblňa je v tom, že ten druhý je ne nevedomý a on je vedomý, samozrejme. Abo mudrý. A čo, čo v Grécku? No ako v Grécku si mal tie že re, rétorov a tak, že, že, že to... No, hej. to. Mali by sa schádzať ľudí, a u si mal tie veci, mm. a možno že aj iné veci, a okay. už o nich nevieme. Tak spraviť také veci, kde sa stretnú ľudia a budú viesť rozpravy v podstate. Mo, možno, že budú potrebovať niekoho, nejakého rečovodcu, ktorý už potom ukončí, keď niekto pridlho rozpráva, aby aj ten druhý sa dostal k slovu. Možno hej, a možno nie. Nie, nie. Uh -huh. Možno že bude potom aj také aj také. Tak... Ale najhoršie je nejaké. Tak to vám žiarý dnes. T Toto vám žiarý dnes chcel povedať, že na pozadí rúca z jeho sa sveta, kde strácate istoty, je to možno tá najlepšia príležitosť ako rozbehnúť niečo nové, čo ste si dovtedy nevedeli ani len predstaviť. Že teraz svitla na to dobrá celkom príležitosť. Veľmi sa, si to shrnul. Či sa využije, alebo nevyužije, uvidíme, ale že príležitosť tu je. Tak? Áno, áno. Dobre. A... A? A čo? A vyzývam vás k tomu. <laughs> o! Tak už keď zazňala výzva na záver, tak to nemôže nevísť. Želislav, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Trošku sme si to aj natiahli, ale nevadí, dúfam, že nás Peter tu ne nezavraždí za to, že sme mu tu ešte pol ukradli. Dobre, dáme si... A, ani nie Dáme si ešte niečo na záver z toho tak tá, čo? Čo by to také mohlo na záver čo, čo by si očakoval, po, Povedal ti... si pesnička? Z, záverečná, posledná. Alebo... Že, alebo že nie si sám? Áno, tak môžeš povedal si, aj keď to nie je až taký... Uh, nehrával som to, ani to ľudia veľmi nepoznali. Niektoré piesne už poznali. Tam na Polianky. Uh... Aj, to, také, to je také veselšie polianky? Začala sa jar, áno. Alebo to mi tak aj presne znelo nejak, tak som si myslel intuitívne, že toto... To, to to je... Alebo je povedal, povedal si je viac filozofická. Tam na Polianky vec speváva, takže... A zaspievame zaspievame si. Počúvaj si na záver. Ne, ne, ne, ne to, hlubajú. čo pustíš, to bude dobre. Tak, presne. Tak s pesničkou tam, po, na, tam na Polianky sa s vami so Žiarislavom lučíme. V nádeji, že teda... Ako si vrať, že to by sme si mohli dať najbližšiu tému zase si vravel, o čom? No to som už zabudol. Niečo si tu v... Pozri, pustíme si... si to, uvidíme. <laughs> my... Pustíme si našu reláciu. Áno, v relácii na to prídeme, že čo. Ale viem, že si spomenul niečo, že a to by bola dobrá téma. To by bola dobrá téma na najbližšie stretnutie, takže s tým sa lúčime, že zase sa tu niekedy vo vhodnom čase stretneme. Hvala. Keď bude na to vhodný čas. Tak. Tak na dnes všetko. Majte sa pekne do počutia. Dobro sa s vami Žiarislava Boris. A